Thomas Engström Hallå där Danny Du ninja in här Och deltar i podcasten Det är precis vad jag gör det ja. Gud trevligt verkligen du, Jag har saknat att få vara bara Kallad för både häftiga och roliga Grejer den här gången så får jag verkligen Se att det kändes väldigt bra Att få vara en nämnare. Vi måste ju börja Året starkt Ja jo då. det var väl precis som vi Kände för ett år sedan. Det blir, det blir samma sak nästan det här året. Mm. Ja, vi börjar ju ungefär där vi började förra året också. Och mm. det känns väl helt rätt? Ja, det tycker jag. Det, det var ju nästan givet verkligen när vi väl började diskutera. Att hur ska vi göra den här återkomsten nu egentligen efter ledigheten som har varit? Och det var ju... Det, det var ju inte direkt långt till den här filmen, det var det ju inte. <laughs> Nej, men vi har ändå varit lediga i en dryg månad från mm. att podcasta åtminstone. Ja, oja, oh oh ja Men hur har du haft det nu den senaste tiden? Jo, tack. Nu har det varit eh, riktigt trevligt här borta i landet Japan. Det har det eh, definitivt. Jag har faktiskt hållit mig från att se film egentligen. Eh, det har blivit mycket anime som vanligt för min del- jag håller mitt till de här serierna ganska mycket men det var kul att få återse en film helt enkelt. Annars har det som sagt bara varit i studier verkligen. Jo men jag kan känna igen mig i det där för när man ska titta på någonting eller läsa någonting till ett visst datum och till ett visst syfte mm. så blir det lite arbete över någonting som annars är ett nöje. Och mm. um, då tycker man att det är rätt skönt att låta bli när man för en gång skull inte måste. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> Men jag kan ju erkänna att jag har ju tittat lite på film åtminstone när det har uh, rullat på på tvn och um, när man har suttit och haft lite så här och liknande. Men, ja, um, visst. Det har inte varit det tittandet som vi... Um, vi börjar med här och nu igen och jag behövde nog lite paus för nu känns det som att ja, nu är det dags. Nu, nu har vi ett år framför oss, yeah! <laughs> jo men där är det ju verkligen alltid när man tar en paus från någonting känns det som. Det var ju samma sak med nu det här vinterlovet som jag ändå har haft från skolan också. att Det var ju riktigt skönt, speciellt den första veckan, att inte behöva gå till lektioner varje dag och inte behöva tänka på läxor och sånt där. Men, men sen den andra veckan då börjar man som ändå tänka mer och mer på att ja, men jag saknar den här disciplinen man hade på morgonen och att man, man hade någonting att göra verkligen och gå till och, och den här japanskan som man ändå var liksom tvungen till att prata och lyssna till på lektionerna. Så att därför blev det ju väldigt kul just den första skoldagen att ja, men äntligen får jag faktiskt återvända till det här. Mm. Och vet du någonting jag inte trodde att jag skulle sakna alls någon gång? Ja, möjligtvis redigerandet kanske. <laughs> ja, jag, jag satt faktiskt där um, i dagarna runt nyår och strax efter och kände det är någonting som saknas. Det är en liten tumhet. Det är inte så att jag har problem att fylla tiden men det är nog någonting mm. som saknas. Och det känns mm. lite tumt. Och så insåg jag att jag sitter och inte och redigerar det här. <laughs> det är väldigt roligt att höra för då, då har det gått långt än. Då redigerandet som ändå tar en hel del tid för det. Ja, men Det är nog just det som är grejen att det tar så mycket tid att um, det blir en så distinkt grej i vardagen. Och när mm, man då um, tar bort den ett tag så, mm. Mm. så märks det verkligen. <laughs> Så är det ju faktiskt, så är det ju. Det, är som att det spelar ingen roll om det är någonting som är ett måste så att säga. Mm. Är det en del av ens vardag så absolut, då, då känns det ändå konstigt när det försvinner och man kan väldigt lätt sakna det. Mm. nu hoppas vi bara att vi inte har vant oss vid att slippa det för nu blir det ju full <laughs> fart igen. Ja, jag vet det. <laughs> Nej, men vi har ju ett spännande halvår framför oss, tycker jag. Vi har ju redan oh, ja. suttit och diskuterat lite vad um, vi ska uh, titta på. Och mm. Vi har ju redan börjat uh, sätta ihop en väldigt intressant lista som jag uh, ser fram emot att sätta tänderna i, verkligen. Oja, alltså. oja. Oh, oh, ja. Man har ju ändå fått bidra med några... Sådana här personliga favoriter till idéer också, både när det gäller film man inte har sett och film som man faktiskt har sett eller böcker man har läst. Så att, eh, jag ser väldigt mycket fram emot det här halvåret jag också på det viset. Det mm. blir skönt att få kunna återbesöka vissa av de här gamla berättelserna som man har hört och läst sen tidigare och även att få besöka Nymark. Och det vi har tittat på idag är ju verkligen bekant mark för oss eh, båda två. Som, mm. eh, som sagt, vi vill börja lika starkt som eh, första året och eh, det var ju inte väldigt svårt att lista ut att vi skulle titta på den här filmen till idag. Men eh, det känns helt rätt. Och um, vilken resa det kommer att bli bara det här avsnittet? Ja, just precis. Ja. Det är en ordentlig rivstart på det här halvåret, det vill jag ju verkligen säga. Så att det, det känns riktigt bra att börja ju så. Men jag ska erkänna en sak också här och nu. Mm. Jag är lite nervös för att prata om den här filmen faktiskt. <laughs> ja, jo, det är jag också faktiskt. Det, alltså, när det gäller de här riktigt stora filmerna som verkligen blir hypade både innan sin release men dessutom efter och verkligen får den här ordentliga uppmärksamheten då är det ju lite skrämmande att sitta och prata om en sån film för man vet ju att det kommer att locka till att många sitter och lyssnar på det här avsnittet bara därför att de ser, ja, så den filmen ska de prata om. Ja, det ska bli intressant att höra. Mm. Och särskilt när det då är en film som väldigt många har en väldigt distinkt åsikt om. Och mm. um, har man då en åsikt som kanske inte synkar helt så um, mm. kan det bli friktion. <laughs> Minst Men det är det som är tur att det här är ett program om våra åsikter Så vad folk än känner, det är vad vi tycker mm. Och det är det enda vi egentligen kan prata om Ja, precis Det här är ju en mer avslappnad podcast än så mm. Vi ska inte stycka sönder den här filmen på något sånt vis Utan vi ska bara <laughs> prata om den som att vi just har sett den Och det är precis för vi har gjort Ja, för vad är det för film vi har tittat på till den här gången? Vi har ju då sett The Dark Knight förstås från 2008, regisserad av Christopher Nolan och är då uppföljaren till Batman Begins och alltså den andra filmen i den här reboot-trilogin. Och det är ju en film som många har sagt är den bästa superhjältefilmen som har producerats. Mm. Och jag går kanske händelserna lite i förväg, men det är ett uttalande jag är villig att hålla med om. I alla fall till, till stor del. Ja, ja, det, det kan definitivt jag också göra. Jag kan se verkligen varifrån uttalandet kommer och varför. Mm. Sen är det ju som man brukar säga, även solen har sina fläckar och... Några av dem ska vi titta på idag men vi börjar väl från början och tar en titt på vad handlar The Dark Knight om? Jo, ett år efter att ha förhindrat Ras Al Ghul från att förinta Gotham City så fortsätter Bruce Waynes alter ego Batman att städa upp efter brottslingar i staden och den stora maffiarörelsen är hans nästa främsta mål. Batman är dock inte ensam i sin kamp om att vilja skipa rättvisa utan har sedan tidigare även med sig kommissarie James Gordon på sin sida. Men numera också åklagaren Harvey Dent som blivit något av en ikon efter allt sitt rättsarbete med att lyckas syn den ena brottslingen efter den andra. Faktum är att Harvey gör har ett så pass gott arbete att Bruce hoppas kunna lägga sin hjälteroll åt sidan för att istället låta Harvey överta rollen som stadens sanna väktare och rättskipare. Men så dyker plötsligt en clownmålad man upp och börjar ställa till med ett kaos som inte ens mafian är kapabel till att åstadkomma. Denna galning har inte bara Batman på sin radar, utan även Harvey Dent. Fast besluten att visa stadens invånare att hur trygga de än är, hur goda människor än är, så behövs det inte mer än lite kaos för att säkerhetssystemet ska rämna och goda hjärtan förruttnas. Ja du, hud säger jag bara. <laughs> ja visst, det, det är det definitivt. Det är så i den här filmen alltså, så att det, det finns nästan inte på kartan. Ja, alltså... Det, det här är ju tveklöst den absolut starkaste delen i den här trilogin Och um, det märks att de har um, tagit ut svängarna ordentligt. Både när det mm. kommer till specialeffekter men även till manus, till mm. miljö till precis allting. För mm. um, ärligt talat det mesta här känns så oerhört genomtänkt att eh, ingenting är en slump allt är noga planerat genomtänkt och upplagt mm. det, är, det är en riktigt smart film som är sjukt välproducerad verkligen mm. väldigt välgjord jag förstår att det inte var särskilt lätt att göra en uppföljare till den här men eh, jag har lite <laughs> idéer på vägar de kunde ha gått men, men vi sparar mm. det lite till, till senare och bara fokusera på den handlingen vi faktiskt har tittat på nu. Och det här är ju tiden då Batman är som mest aktiv. Jag menar han är ute mm. varje kväll och <laughs> mm. det är sällan en brottsling han ger sig på, på på en natt. Utan han är ju verkligen ute och lever rövare i Gotham. Ja, får man ju verkligen kalla det för att han gör Och det har ju ändå gått ett helt år som sagt Under den här tiden då Det är ju ett par år sedan filmen gjordes Men, men i berättelsen så har ju gått ett helt år Och Batman, eller Bruce Wayne då Har ju verkligen, verkligen ställt upp i Gotham City Och man märker ju till exempel på Alfred Som då är hans betjänt, så att säga Att eh, han är väl lite som småtrött och irriterad på att det här tar ju upp rätt mycket av, av Bruce's tid verkligen och sen jag kan Bruce tar ju en hel del smällar också mm. han är ju verkligen inte osårbar vilket ju också är det som är så kul med just Batman att han, han är ju fortfarande en inom citationstecken då vanlig kille sen är han ju sjukt vältränad och är väldigt väldigt skärpt också men, men som sagt, jag menar, han, han har ju blåmärken och han sitter och sy sina egna står, och han är verkligen i, i en livsfara i den situationen som han själv nu sätter sig i. Så mm. att det är inte konstigt om han, om han oroar sig, eh, Alfred. Jo, för det är ju det som gör Batman intressant. Han använder skuggor och skrämseltaktik för att övervinna att han... Ja, i slutändan faktiskt bara är en människa. En mm. vältränad sådan som du säger mm. och en väldigt duktig kampsportare. Men, han är bara människa. Ett skott mm. på rätt ställe och allt är slut. Mm. Det är ju det som gör honom intressant jämte till exempel Stålmannen. Där du i princip måste ha ett specialvapen eller en extremt sällsynt mineral för att han ska gå att uh, rå på. Ja. ja. Jag tycker att stålmännen kan vara väldigt intressant också men han kommer ju aldrig i närheten av Batman just därför att det där är så mycket som kan gå fel i Batman och han kan bara förlita mm. sig på sin egen teknik och sin egen kunnighet mm. att överleva. Mm. Och det är ju det mycket av den här filmen handlar om. Han har spenderat ett år med att röja upp bland skurkarna som har blivit... ...väldigt rädda för honom... ...alltså så fort... Mm. Eh, ...där är minsta antydning till att... Eh, ...då Batman kanske är i närheten... ...så eh, blir de nervösa... ...de osäkrar sina vapen... ...de har eh, kamphundar med sig... ...för att eh, försvara sig mot honom... ...och så mm. vidare... Mm. ...det är ju ett resultat av att han... ...har satt skräck... ...bland alla brottslingar... ...och han har en bra bild av hur brottslingar är och tänker... Men han står ju inför ett hot nu i den här filmen där allt det han vet om brottslingar helt plötsligt är fullständigt värdelöst för, för mannen han står inför spelar efter helt andra regler om några regler alls. <laughs> ja visst jag inte säga det att det är, ju, det är just det som gör Att han är så oberäknig Våran nya skurk här Just därför att han har verkligen inget regelverk Som han går efter mm. och Det är det han vill bevisa också Att med kaos så då rämnar verkligen allt Jag skulle vilja påstå att han är inte är fullt så kaotisk Och anarkistisk som han påstår Men mm. vi kommer till honom specifikt lite senare Men mm, eh, mm. Det är ju det som är det, det spännande i den här filmen- att nu har vi lärt känna Batman. Vi vet vem han är. Vi har ägnat en hel film åt det. Så mm. vi behöver inte lära känna Batman på nytt. Och därför så skiftar fokus till- då skurk och andra hjältar- och deras uppgång och fall. Mm. Det är ju det som gör den här filmen så stark- att den har påbyggnaden som heter Batman Begins- där man kan titta och få all information man behöver för att kunna titta på den här. Och sen kastar man sig bara in i en film som går i 120 från början till slut. <laughs> ja, jo, det får vi verkligen säga att jag är jösses vilket tempo det verkligen i den. Utan att det blir för mycket tycker jag heller. Utan nej, det, det är ändå en film som är drygt två och en halv timme har jag för mig. Ja. Och ändå så går det så pass fort att se den verkligen. Jag blir förvånad mm. för det var länge sedan jag såg den här senast. Det är, fler, alltså det är flera år sedan verkligen. Mm. Och jag tänkte det att, men jösses, var den verkligen två och en halv timme? För jag förstod att den skulle vara två timmar. Det var ju som ingen snack om saken, förmodligen mer än så. Men de där två och en halv timmarna, det sa ju bara puff Så var ju filmen slut och jag ville typ se den en gång till. <laughs> jag, jag kan tycka att här har vi det första problemet med eh, filmen. Och det är att den är så oerhört speedad. Det är eh, väldigt mycket som händer på väldigt kort tid och i väldigt korta sekvenser. Där är ju några scener där det är lite lugnare. Bland annat där eh, Bruce och Alfred sitter och pratar eller står och pratar. Men eh, även de betas av ganska fort. Så det är liksom mm. tempo här, tempo här, nu ska vi dit, nu ska vi göra det, nu ska vi visa detta, nu händer det där. Och det är så hela tiden- så det känns lite som att ha sprungit ett maratonlopp när man har tittat på filmen. <laughs> ja, ja, jag får väl den här andra adrenalinkicken av det istället. Att istället för att jag blir liksom alldeles tom och matt så, så har jag fortfarande adrenalinet igång i kroppen så att jag vill bara ta ett nytt springlopp istället. <laughs> fortsätta fortsätta det här äh, träningspasset som jag just har avslutat. <laughs> jo, men det är ju säkert en personlig sak om man tycker att det blir för mycket eller Mm. att man tycker att ja men det här är väl helt okej. Okay. Men det är ju någonting som man kan reagera väldigt starkt på. Jag säger inte att det nödvändigtvis är ett fel, bara att jag hade gärna tagit någon liten vilopaus här och där, bara för att få andan tillbaka så att säga. Mm. Och de scenerna där det verkligen ska vara adrenalinpumpande och snabbt hade ju fått ännu mer styrka om det var de som var adrenalinpumpande och snabba och inte resten av filmen också. <laughs> ja, nej, det, det där har vi ju... Någon gång diskuterat ändå. Att vissa filmer... Trasslar ju verkligen ihop så där, Därför att man skjuter in så fruktansvärt mycket action på en och samma gång. Så att till och med när de då försöker sakta ner... Är det fortfarande, är det fortfarande ett högt tempo. Så därför blir inte den där ordentliga effekten av det. Att nu ska de verkligen visa att... Här är det mycket som händer och nu är det häftigt. Och nu ska ni, nu ska ni verkligen... Sitta som på nålar Men man får inte den känslan därför att Det går som i 180 hela tiden mm. Visst, den här filmen Går ju mest i verkligen 180 Det gör den Men jag, jag, jag uppskattar det verkligen ändå Jag på något sätt så Även när den, när den då saknar ner Lite, lite grann i de här momenten Som sagt, när då Bruce och, och Alfred håller på att pratar Eller när han pratar Med någon av de andra karaktärerna Som man har vid sin sida så ändå. Ja, jag gillar verkligen tempot överlag i filmen ändå. Det är ju väldigt stressad situation sedan också som är i staden för just den här skurken som nu håller på och, och härjar. Han tar det ju verkligen inte lugnt när han väl har som påbörjat sin, sin plan. Mm. Ja, vi behöver väl inte hålla det hemligt. Filmen har varit ute ett tag. Jag tror att folk vet att det är Jokon som är den huvudsakliga skurken. Ja. <laughs> och det är ju en oerhört passande skurk och tempot funkar för det mesta det är, det är mer en personlig smak där att um, vi hade kunnat sakta ner lite grann för det blev lite mycket jag får lite problem att ta till mig en del scener just därför för att vänta nu var den redan slut? var det inte meningen att det här skulle vara en liten hmm, mm, vad mm. är det jag gör och varför sen. Mm, Jaha, mm. vi är redan färdiga, okej okay. mm, mm. nästa action <laughs> explosion <laughs> Jag kan ju som förstå verkligen vad du, vad du menar med det också. För som sagt, speciellt när det är de här, de här ögonblicken där det verkligen är menat att det som händer som inte är just en, just en explosion eller sådär. Det, det ska man liksom kunna ta till sig och så ska man tänka efter lite grann. För det kanske är precis vad hur personen eller någon av de karaktärerna som är i bild just då gör. Mm. Men sen så bara återupptar man den här snabba färden verkligen och så går det i ögonblicket lite att till spillo på ett sätt för att det får inte sjunka in riktigt grann, det får inte den här effekten. Jag misstänker ju att Nolan har tänkt att ja, vi behöver den här scenen för att den här karaktären ska reflektera över det här. Mm. Men oj, kolla vad lång filmen redan är. Vi får klippa ner den chop. Ja, ja, jo, precis. Det eh, skulle vara intressant att se hur mycket av... Eh, som de bortklippta scenerna mm. hur mycket det är som existerar där och vad de egentligen innehåller just för storyn och för karaktärerna i synnerhet Vad filmen också har ett litet problem med är um, tidsperspektivet jag menar hur um, lång tid är det som passerar under den här filmens gång, ja. helt plötsligt är det dag och helt plötsligt är det natt, okej okay, visst vi behöver inte se hela dagen för att förstå att nu har en dag gått men helt plötsligt då, då är man i Kina och, och gör ja. grejer och sen helt plötsligt mm. så då är man tillbaka i Gotham hur, hur lång tid har passerat vad, vad hände på ena stället när han var på det andra och så vidare mm. att det mm. Det är så uppenbart att vi vill ha det här storslagna att en skork reser till, till Kina för att söka skydd. Batman måste åka och hämta honom för att dra tillbaka honom till USA och rättvisa. Mm. Men vad hände under alla de timmarna som Batman var på flygande fot, så att säga? <laughs> ja, bokstavligt talat. Jo. Jo, faktiskt. Det jag har inte reflekterat så jättemycket över Men det är som när du säger För jag har verkligen absolut ingen som helst koll på Hur lång tid som joken egentligen Får härja i den här staden Från att han liksom dyker upp Till att filmen är slut Det, är liksom, det kan vara allt från en vecka Till en månad eller längre tid Egentligen för den delen också Mm det är ju mest spännande att tänka på just som sagt när han ändå lämnar landet helt och hållet och åker till Kina. att Händer ju någonting i Gotham? Gör det verkligen inte det? Alltså, det borde ju ändå vara ganska så här att Batman åker till Kina. Alltså, Skurkarna torde ju framförallt kunna lista ut det själva. Mm. Jag menar Jokern har ju ändå gjort det att vadå? Det spelar ingen roll att någon försöker gömma sig i Kina. Det är Batman vi snackar om. Mm. Sen han kom in i bilden så har ju det bara gått till skogen här i liksom, den undervärlden så att vad hindrar honom från att sticka iväg till Kina och skapa liksom, sina egna lagar där och dra tillbaka den här mannen till, till USA? Mm. Så att, eh, det är ju tillfälle som borde ha tagits tillvara på egentligen i sådana fall. Jag, jag måste ju bara skjuta in här även om vi ska prata om Jokern senare. Men i samband med att han säger det här att Batman inte har ett specifikt område där han agerar på utan han kan ta sig mm. vad han vill och hur han vill. Mm. Jag tycker bara det är så fantastiskt summerat över brottslingarnas känsla för situationen när han säger att ja, tidigare så kunde ni sitta mitt i natten på någon häftig klubb och, och ha möte. Nu sitter ni mitt på dagen i, i bakrummet på en restaurang. Är detta här vad han har gjort med er? Att ni som liksom mm. sådana fegisar. Det är en bra poäng också. Det är rätt kaxigt av honom att faktiskt uttrycka det på det viset. Ja visst. Men som sagt var, tidsperspektiv, det är väl inte mm. ett enormt problem på det sättet. Men, men det lämnar ett par hål som ganska många är villiga att förbese för att jo men det var, ju en, det var ju en häftig scen när vi såg honom göra den här räden i Kina och plocka upp den här korrupta affärsmannen. Ja, mm. det är jättehäftigt och jag tycker de scenerna är jätteläckra. Men det är ändå ett rätt stort hål. Jag menar, mm. han har varit frånvarande från Gottham under två nätter, minst. Mm. Tror du inte brottslingarna har upptäckt att eh, det är ingen som har jagat oss just nu? Vad har han tagit vägen? Visst. Ja, de nu inte då är så pass enormt skrämde så att de, de bara håller sig i sina små liksom hålor under marken och verkligen inte <håll> vågat titta fram alls. Men det finns ett par sådana där uh, små grejer verkligen som det döljs ju liksom av just schyssta scener och att det, att det händer häftiga grejer och att mm. det ser bra ut. Men om man då bara reflekterar lite lite grann över vad som har skett och hur det sker. Då inser man ju kanske att det är som inte helt konsekvent och att där finns det liksom en faktisk brist mm. att det är något som skulle kunna utnyttjas. Naturligtvis så, så finns det ju ett stort gäng med människor som är så kallade copycats som imiterar Batman och ger sig på brottslingar på egen hand. Mm. Och det är ju mycket möjligt att de menar då i historien att bara det att de här lever rövare med brottslingarna så vet de inte om det faktiskt är Batman eller någon av alla dessa härmaporna. Mm, nej, för all del det, det är lite av en billig ursäkt Om du frågar mig Men äm, smaksak mm. jag, jag tycker att det är lite hål Men å andra sidan Ingen historia är ju perfekt Den här är inte perfekt Men den är tillräckligt bra För att man ska äm, Ha överseende med många av de här små hmm, Momenten <laughs> Ja gud, det är ju ingenting som jag sitter och reflekterar Över i tid och otid verkligen som förstör filmupplevelsen utan det är bara någonting som jag kan liksom skratta tillåt när det slår mig men sen fortsätter jag ju att anjuta filmen för det är fortfarande en fantastiskt bra film verkligen så att det är ingenting jag lider av Men eh, det är kanske dags för oss att eh, börja ta en titt på eh, i alla fall ett litet urval av eh, karaktärsgalleriet här för eh, där är ändå rätt så många karaktärer av ...varierad betydelse för historien... Ja, gissas jag. Det, det lär nog gå och prata en hel del om de här som finns här har ju betydande roller utan tvekan. Och en, och två, och tre av dem lär vi ju kunna prata en hel del om, känns det som. Mm. Ja, men vi kommer ju att fokusera på äm, kärngruppen, så att säga. Vi, mm. vi hoppar över alla externa maffiagubbar och äm, externa <laughs> poliser och <laughs> folk på gatan och borgmästare ja. och sånt där. Utan ja. vi, vi fokuserar ju på de som är mest relevanta för historien. Och med tanke på titeln så um, kan vi ju inte börja med någon annan än Bruce Wayne, Batman själv. Nej, visst. Det är som senast när vi pratade om Batman Begins. Det här är ju ändå filmer om Batman så att varför annars började jag, än om inte med då Bruce Wayne och hans alter ego. Men å andra sidan är det ganska intressant, för det här är ju inte en film om Batman. Nej, och det är väl rätt många som egentligen, alltså redan direkt efter att den här släppts, så, och det tyckte jag också själv också, så pratar man ju väldigt mycket om att just det här är Jokerns film. Mm. Och det är väl inte det är någonting man kan sopa under mappan Eller tycka är konstigt heller För som sagt, vi har redan avhandlat Batman ganska ordentligt I den första filmen som verkligen heter Batman Begins liksom mm. Den handlar ju om Bruce Wayne och hur han blir Batman Så att det är inte så konstigt Och så nu introducerar vi liksom en skurk Som faktiskt har ett väldigt, väldigt stort Inflytande på staden Och verkligen skapar ett fruktansvärt kaos Det är inte konstigt att Jågen verkligen Tar över väldigt mycket Men det är... Fortfarande. Batman är Batman. Mm. Jo, men alltså, med tanke på att um, Jokon är franchisens största skurk. Ja, ja. Mm. Tveklöst. Så um, är det ju ganska tydligt att en film där han ska vara en huvudskurk måste ägna mycket tid till honom mm. med mm. all rätt. Och mm. då är det ju extra viktigt att det är en bra skådespelare och så vidare och så vidare. Men, men vi kommer ju till Jokern. Vi, vi fokuserar på Batman. Och han tar ju lite mer baksätesroll här. Men det är ju som du säger, vi har spenderat en hel film att lära känna honom och mm. att um, veta vem han är och förstå hans motivationer och så mm. vidare och så mm. vidare. Så vi behöver ju inte gå igenom allt det här en gång till. Vi, vi vet vem han är, vi vet vilka regler han spelar efter och vi vet vilka hans motivationer är. Kör! Och det gör de ju också. Mm. Sen så ställs han ju in för jokon som spelar efter andra regler och det gör ju att han helt plötsligt tvivlar på sig själv. Mm. Och jag skulle vilja säga att även om de antyder att Batman inte går att äh, göra korrupt, mm. han är ju på god väg ganska många gånger. Ja, herregösses ja, han tar ju verkligen ut i svängarna mm. i den här filmen. Det gör han ju utan tvekan och liksom går utanför sitt eget ramverk lite grann till och från. Och de spelreglerna han själva sagt upp. Men det är ju också för att han inser ju själv att eh, här funkar det liksom inte att ha de här personerna som man har haft tidigare. Mm. När han liksom går runt och jag tycker det är så kul just som, som att man ser honom eh, desarmera folk och plocka isär deras vapen. Och bara kasta dem åt sidan för att han vill inte själv använda dem. Mm. Men, men ändå så måste han ju som sagt verkligen ta i med, med hårdhandskarna ju längre in i filmen han kommer, för han mm. ser det själv. Och det är väl den stora grejen att eh, de maffiasnubbar och småskorkar som man har gett sig på tidigare de har inte behövt särskilt mycket för att faktiskt ge upp. Jag menar, mm. en gangstersnubba är ju oftast väldigt stolt över sitt utseende så börjar du hota med att eh, ge dem stryk så... Eh, så viker de ihop ganska fort- för de, de vill inte ha blå tigre och annat- sen, mm. Mm. som sabbar deras image. Det, det krävs ett par buxningar hit- och ett par slag dit- så är de nere för räkning. Mm. Men det funkar ju inte på jokern- vi har ju den här eh, numera mycket berömda förhörsscenen där eh, Jokern sitter i ett sånt här förhörsrum. Och hela poliskåren i princip står på andra sidan den här spegelrutan. Mm, yeah. Och så bara tänds ljuset och så står Batman bakom honom och en eh, förhörssituation uppstår. Där är ju Batman på väg att tappa alla sina regler och bli korrupt ja. därför att han, um, ja. han misshandlar ju mer eller mindre Jåkon, ärligt talat. Ja. Mm, mm. Och um, han blir liksom aggressivare, inte bara i sitt beteende utan i röst och allting. Och hans blick flackar. Och... Mm, mm. Jag måste ju säga att Christian Bale som spelar Bruce Wayne, Batman... Gör det väldigt bra för han visar ändå att här är en man som faktiskt står på gränsen till att bryta precis allt mm. det han tror på. Därför att han inte blir provocerad direkt men eh, någonting som han är väldigt rädd om står på spel. Och helt plötsligt så eh, tummar han på sina regler. Mm. Han ångrar ju sig grovt sen Men det, det är ju inte det enda övertrampet Han gör i den här filmen Om vi säger så Det finns ju några fler Några som är så här lite roliga och snygga Samtidigt som det också är Riktigt styggt verkligen Och man förstår ju att han står som, som du säger, han står liksom Vid någon form av Inte ruidens brant Det är fel uttryck att använda Men som sagt, han, han känner att han har blivit pushad så pass långt Så att det finns inga att han kan göra än Och ta till med samma hårdhandskar nästan och, och spela lika fult och orent Som hans motståndare gör Även om han verkligen in det sista fortfarande verkligen Visar också att Han kan ju liksom ändå inte korsa vissa linjer För att han är fortfarande Den här personen som ändå Som ändå har det goda i sig mm. Och som liksom inte kan bara Döda av någon rakt av Hur farlig den här mannen än är vad han än gör för någonting- mm. så, så har han fortfarande sina principer- som verkligen är djupt rotade. Jag menar, folk dör- i konfrontationer med Batman. Det, det gör ja. de. Mm. Men det är oftast olyckor- eller saker de åstadkommer själv. Det är inte mm. så att Batman- kastar någon ner för ett uh, hustak- för att faktiskt ha ihjäl dem oftast så är det skrämseltaktik och han har någon sån här vajor runt benet på dem så att mm, det är mer en bangi-resa något annat mm. och det är ju väldigt viktigt att ha den distinktionen på den här karaktären att ja, folk dör men det är händelser eller självförvållat mm. som sagt mm. han är inte ute efter att ha hjälp folk. Tvärtom, hans motivation är ju att stoppa folk att ha hjälp varandra. Precis, ja. Och att se till att brottslingar inte kan fortsätta utföra brottshandlingar och så vidare och mm. så vidare. Mm. Men det är ju just det här att, att han står inför ett hot han inte alls har en aning om vad han ska göra med. För alla taktiker han använder och även om han använder dem aggressivare än han brukar så har de ingen effekt. Tvärtom, det framkallar skratt och nöje. Och det förvirrar och gör dem ännu aggressivare. Mm. Och det är ju demoner han sedan slåss med- när han är sig själv, så att säga. När han har eh, sin Bruce Wayne-mask på sig. <laughs> och försöker mm. glida runt och vara lyxliraren- som är bekymmerslös och eh, mm. sitter och sover på- <laughs> såna här styrelsemöten och, och liknande- <laughs> Men man kan ju hela tiden se om man är uppmärksam att Christian Bale försöker lägga till det lite härjade och um, sårade även när han så att säga ska vara omdömeslös och um, inte ha ett bekymmer i världen. Nej, visst. Det är svårt just med det som händer i den här filmen så är det ju väldigt svårt att och inte ändå ta med sig det in i privatlivet också. Alltså mm. när han som sagt har sin Bruce Wayne-mask på sig så att säga. Det är ju riktigt snyggt gjort också att eh, faktiskt kunna lägga till det som, som skådespelare. Så att det faktiskt, det märks lite subtilt sådär som du säger. Att man kan ändå lägga märke till det om man, om man bara tittar lite grann, mer noggrant. Mm. Att eh, under den här ytan som man försöker att skapa mycket för att verkligen också bara kunna spola bort alla tankar om att han skulle vara Batman. Mm. Det, man kan ändå se det att det är någonting som tyngre honom. I synnerhet när han, när han är tillsammans med sin barndomsvän Rachel. Mm. Det är ändå det som också verkligen får honom att tappa befattningen. Det är, mycket hänger ju på Rachel liksom. Och han, han blir ju inte osäker liksom när han är med henne. Men ja, det är ändå en svag punkt. Det är det ju verkligen. Ja, för vi har ju ett litet triangeldrama här så att säga. Även om det aldrig blommar ut i ett klassiskt amerikanskt triangeldrama nej tack och lov <laughs> det är ju med det att um, där är um, kärlek och omtanke som alla parter inte känner till mm. för Bruce vill ju vara tillsammans med Rachel men Rachel mm. kan inte vara tillsammans med honom så länge som han måste vara Batman mm. Och um, hon har ju istället börjat att bli lite betuttad i um, Harvey Dent, Som är mm. ganska uppenbart väldigt förälskad i henne och, um, ja. och det är ju en svår situation för alla tre är beroende av varandra Men um, ingen av dem vill rubba den fina balansen som har uppstått där för att det kan rubba hela balansen som har försökt uppnås i gott hem överhuvudtaget Ja, precis, visst men ärligt talat, jag vet inte hur mycket mer vi kan prata om Batman mer än att han, han står inför någonting han har väldigt svårt att lösa. Därför att, som sagt, det är någonting främmande på alla sätt och vis. Mm. Och att försöka hitta rätt taktik är enormt svårt och tar i princip hela filmen. Mm. Men vi får ju samtidigt se att han, han är ju ingen idiot utan han samlar ju ledtrådar och han löser mysterier och han använder sina datorkunskaper och sina tekniska kunskaper. Och Det är väldigt kul att se honom balansera den här utåt sett lite blåsta rikemanspojken och privat den här väldigt intelligenta och mm. Mm. väldigt noggranna... Till nästan galenskapens rand. <laughs> ja, Jo, det är ju sjukt kul verkligen när, när det bildas sådana starka kontraster. Och det är ju rätt imponerande vilket arbete han verkligen kan lägga ner på att eh, bara göra sin egen utredning. Mm. När det då sker någonting som Joken har haft ett finger med i spelet och han ska försöka ta reda på vad kommer Jåkens nästa steg liksom att vara och hur kan jag stoppa honom och sådär. Och som sagt det finns inte så mycket att säga egentligen om Bruce Wayne i den här filmen därför att det är ju liksom inte hans film på det viset. Han utvecklas ju på ett vis som sagt han, han har ju ändå de här uh, nästan galenskaperna för sig alltså när han är på väg att, att brista mer eller mindre verkligen att knäckas. Men vi kanske helt enkelt ska gå över till Jokern och um, fokusera på honom för i princip i samma stund som han kommer i bild Ja, i allihetens namn så har han ju redan varit i bilden en stund när vi inser att det är han men mm, mm. Det, det görs ju fruktansvärt snyggt ja, oh, ja. det är ju den här bankstöten som filmen börjar med där det faktiskt är ett gäng bankrånare i sådana här clownmasker som äm, ger sig på en bank som dessutom visar sig vara en maffiabank och det är så oerhört snyggt gjort jag trodde först när jag såg den här att jag måste ha gått in i fel biosalong därför att det här ser inte ut som en Batman-film mm. det här ser ut som en, en heist-film mm, ja. <laughs> och en väldigt, väldigt seriös och allvarlig sådan dessutom ja. mm. och så um, ligger den här banktjänstemannen som har blivit skjuten i benet tror jag det är och ligger och mm. spottar och fräser och hotar och så vidare och den sista kvarvarande bankrånaren med den här clownmasken lutar sig över honom och säger att Vet du om att allt som inte dödar en rycker av sig masken? Gör dig konstigare! <håll> det är så liksom... Oh, oh, oh, Adrenalinpumpande! Oh, gåshud! <håll> <håll> ja, det är sjukt snyggt, verkligen! Och från och med dess Så blir ju som sagt det här är Jokerns film verkligen på riktigt Men ja, alltså Christian Bale som spelar Bruce Wayne Han gör det ju som sagt väldigt bra i den här filmen också Han, han gör mer Batman helt enkelt Men mm. det är ju Jokern Som är den här filmen Och speciellt så pass sjukt bra Som då Heath Ledger Presterar som Jokern Så att det går liksom inte att förstå var han kom ifrån nästan jag skulle vilja säga att Ledger har inför den här rollen suttit och tittat på alla tolkningar utav Jåkon som finns. Från de gamla cheesy tv-serierna till Tim Burtons tolkningar till um, serietidningarna till den animerade tv-serien och har gjort någon slags kompott av dem allihopa och samtidigt lagt till sitt eget för... Mm. Mm. är du väl påläst på de andra så kan du se de små dragen från de olika och se hur de har smält samman till den här mm. fullständiga galenpannan som <laughs> man inte kan låta bli att bli extremt imponerad av Nej visst, det är helt sjukligt verkligen vilken prestation den gör, speciellt som eftersom... Jag kan som inte riktigt riktigt komma på vilken film han gjorde innan utan för mig jag, jag tänker liksom bara automatiskt tillbaka ganska långt bak i tiden när han var med i 10 orsaker att hata dig <laughs> som ju är liksom en väldigt ganska söt och komisk liksom high school film så att det känns så himla bisarrt att, att han är bakom det där sminket och han har den här helt vridna verkligen Alltså både kroppsspråket men också bara sättet att tänka på allting. Det är så briljant verkligen. Men var det var inte ungefär samma reaktion vi hade när vi tittade på um, Die Hard. Att um, tills dess hade Bruce Willis spelat i någon kärlekskomedi. Ja, <laughs> just det. Och så helt plötsligt så var han då hårdingen som kröp runt i ventilationstrommor. Ja, Johan blev ju rätt hårdnackad efter det där. Det, det var ju också en, en sån där liten chock förmodligen. Just att hur ska det här gå egentligen? Den här personen som bara har varit med i det här tidigare. Ska han spela action i allt det? Jag tror inte det. Men, mm. bedrar. Jag, jag kan säga så här. Där är ett par scener som summerar Jork om väldigt bra för mig i den här filmen. Mm. Och där är två som jag vill ta upp. Och jag tar upp den som är närmare slutet först. Därför att den får mig både att rysa och skratta. Och det är ju att han har hotat att spränga sjukhus i luften. Ja. Mm. Och det gör han ju faktiskt. Han spränger ett sjukhus. Mm. Som han har dessutom varit inne och gjort saker som jag inte tänker ta upp. Därför att det skulle spoilera handlingen alldeles för mycket. Mm. Vi ska försöka låta en stor del av den här filmen vara sevärd Även efter att vi har pratat om den <laughs> ja, vi... Hur svårt det än blir <laughs> mm. <laughs> Men som sagt var, han kommer utstolpandes Med en väldigt underlig gångstil från det här sjukhuset Utstolpandes som sagt, verkligen styltigt <laughs> Iklädd, en sjuksköterske dräkt och han har tryckt på den här detonatorn så att explosionerna har redan börjat, men han verkar ganska oberörd <laughs> av detta. Utan han kommer bara lullande mm. liksom mot kameran. Liksom, det, det det det bang, bang, mm. boff, bang, mm. bang, bang, Och så stannar han till precis som att det är någonting som saknas. Han, han ändrar ju inte en mm. min, utan han är som liksom att, hmm, någonting saknas. Och han börjar leka och trycka på den här detonatorn så att den där sista bomben då också exploderar. Och det är något så Oerhört hemskt. Jag menar, det är ett sjukhus. Det kan ju mm. knappt bli obehagligare än så. Men hela det här, hur han agerar, hur han kommer gående, hur han står och fumlar med den här detonatorn och det sprängs och han hoppar till och så kilar iväg ur bild. Det är så fantastiskt roligt också. Det är en fantastiskt snygg scen. Det är en ja. av filmens starkaste och... Där är enorm konkurrens om den titeln. Men det är en av dem som verkligen har fastnat för mig. Och jag hoppas du förstår varför. ja Jo, utan tvekan. Alltså, det, det är väl en av de scenerna som man verkligen mest kommer ihåg från filmen. Från när jag såg den första gången. Och skrattet som var i biosalongen också. Är det här är lite fnittrande, fnissandet verkligen för att som sagt, det är så himla bissart just. Dels stilen han har och sen kläderna han har på sig, och att han fortfarande som sagt mer eller mindre spacerar därifrån liksom fasten det bara sprängs runt omkring honom. Vilket ju ändå säger. Lite grann om det här med att han faktiskt ändå är rätt planerande av sig. Därför att han mm. är ändå inte orolig för att det plötsligt ska flyga i luften precis bakom honom. För han vet hur bomberna är utplacerade i sjukhuset. Han vet i vilken ordning de kommer att smälla. Så att han kan ju ändå ta det ganska lugnt när han har tryckt på den där knappen. För han vet att han kommer hinna ut därifrån. Så att det liksom helt kaotiskt är han ju ändå inte. Mm. Men... Just den här scenen, jag vet att den, den är ju tydligen helt spontant gjord också. Jo, men det, det kan jag tänka mig därför att um, det är nog någonting som är väldigt svårt att regissera. Utan han har nog bara fått liksom indikationen på att du ska komma hit här och du ska upptäcka att en bomben inte sprängs och du ska trycka på detonatorn ett par gånger tills den faktiskt exploderar. Och sen har uh, Heath Ledger fått lov att improvisera. Och det märks därför att det är, det är snyggt. Därför att han var ett enormt proffs på att skådespela om vi säger så. Och det känns ändå så oerhört naturligt. Det, det är inte någonting som är inövat utan det, det kommer spontant. Och det gör mycket av den scenen tycker jag. Ja och det roliga, det som jag har hört Det verkar vara lite upp och ner så här Med hur det här verkligen, verkligen absolut ska vara sant eller inte Men det, det verkar som att Det var inte fullt planerat Heller att, att det skulle bli den här komiska effekten Av sprängningen av sjukhuset För när han kommer ut där Och upptäcker då att en av bomberna Sprängs inte som det ska Han håller på och fipplar lite grann med fjärrkontrollen Och sen springer han därifrån när det väl sprängs det var tydligen ett improviserande från då Ledgers sida därför att den här bomben som inte är small som den skulle, den small inte som den skulle heller på riktigt under inspelningen. Så att när han står där och fipplar med den här fjärrutlösaren så gör han det för att vinna lite tid och är verkligen... På riktigt lite så här, men varför händer inte det här för? spelar lite förbryllad, och så går den äntligen av, och så springer han därifrån och ser liksom ganska genuint, halvt uppskrämd ut. Att jaha, men du, nu smalde du, så nu springer jag härifrån. Och sen tyckte då regissören i efterhand att det här blir ju skit bra, så vi behåller det helt enkelt. Ja, jag måste ju ärligt erkänna att det låter lite för bizart för att vara <laughs> ja. sant. Mm. Men just därför så är det förmodligen sant. Ja, ja. visst. Och, ja, alltså, saker händer ju ibland och det är beroende på hur skickliga skådespelare är. Som sagt, Heath Ledger var ju extremt bra på att göra den här rollen. Så mm. Mm. jag är glad att Christopher Nolan har gillat den här för om det bara är en slump och det var någonting som hände... Det, det lyfter scenen något fantastiskt alltså. Ja, det, det gör det ju verkligen. Det gav väldigt mycket till hans liksom lite gavna karaktär och sådär. Så där. Alltså att det ja, det fyllde ju bara honom helt klart, just hans personlighet och sådär. Alltså det var sjukt kul att det blev som det blev i såna fall, om det nu som sagt är på det viset att den där scenen skulle egentligen ha varit lite kortare, men att det, det blev som det blev därför att ja, plötsligt så slutade det smälla och Hitler gick runda vad det som händer. Men du, det är tio sekunder och jag tycker um, ja. verkligen får lov att vara med i den här filmen. Ja, helt klart, ja. Den andra scenen jag, jag tänker på som verkligen definierar Jokern här, mm. det är scenen som vi nämnde där um, alla de här gangsterna sitter i um, ja, något bakrum någonstans och um, gömmer sig och har möte på blanka förmiddagen. Mm. Och Jokom dyker upp och har ett förslag och en massa saker han vill ha sagda till de här då maffiagubbarna. Och till skillnad från de förra som var en ljudlös scen, åtminstone den hade ingen dialog, så har ju Jokom väldigt mycket dialog här. Mm. Mm. Och vi får ju verkligen se många av hans sidor på... Ja, det är ju bara sekunder egentligen. Ja. Jag, jag tror inte den scenen sträcker sig över två minuter eller någonting sådant. Mm. Och det är ju inte bara han som syns i bild och pratar under den tiden, så um, de har ju verkligen fyllt de här sekunderna med mycket. Mm. Och jösses, vilket intryck som så här. Ja, visst det är helt... Jag menar bara att han kommer in styltandes där och säger att han har ett förslag när han just har rånat en av deras banker dessutom. Man undrar ju lite grann vad han gör där. Och det är ju dem också, inte helt <laughs> konstigt, liksom. Så att jag menar bara att han kommer dit ger ju sjukt mycket karaktär, och så sen så fort han börjar prata också. Och som sagt, dels att, att joken är joken. Men sen också det här egna som, som ledger till för Joken som. Ja, det jag förstår varför du väljer ut den här serien Det gör jag verkligen Därför att det är som du säger att Det händer väldigt mycket på väldigt kort tid Under den här konversationen Och han visar så fruktansvärt mycket Av vad han är för typ av person Och hur svår han verkligen är Alltså oberäknelig Och han hinner till och med göra ett litet trolleritrick Ja, alltså Åh, <laughs> oh, josses Men just det, att han, att han helt plötsligt gör det här lilla trolleritricket det visar ju att han, han bryr sig inte för situationen. Alltså han är ju mm. egentligen i en livsfarlig situation. Jag menar, han sitter mm. med ett helt gäng maffiabossar. Och deras livvakter, alla är beväpnade, mer ja. eller mindre. <laughs> mm. Och att helt liksom bara, titta här, jag ska trolla bort den här pennan. Ja. <laughs> och det är så liksom, ja, jag måste ju hålla med. Det är väldigt effektfullt, men mm. en dörr av det. <laughs> <laughs> Och, så det är ju ja. verkligen en känsla av att du, Jag börjar mig inte om konsekvenser Det är helt irrelevant för mig mm. Mm. Ja, Han har som ändå kontrollen över situationen Verkligen mm. Och sen har han ju hela um, kavajen full med um, Granater också <laughs> <laughs> Ja, visar det sig ju <laughs> det är lite upp, upp, upp, upp. Nu ska vi inte låta det här uh, flyga i luften liksom, Utan det var det lilla lugna här Och det är så snyggt också hur han står Med den här för jo. det är ju någon sån sprint som man står ja. och drar i. Och mm, han står liksom mm. och drar lite i den på morfar så här som att ja. han leker med den. <laughs> ja visst. Lite vinkande så här, bara. Men hur fantastisk jag än tycker att både rollprestationen och karaktären är. Och hit Ledger jag var, som tyvärr gick bort inte långt efter att um, The Dark Knight var inspelad. Mm. Där är ett par saker som jag undrar över och som folk har sagt att han, han är kaotisk, han är oplanerande och så vidare. Han säger ju till och med själv i ett par scener att eh, så gör jag verkligen ut som killen som har en plan. Mm, mm. Och grejen är den att, att folk missar att Jåkon ljuger ju hela jävla tiden. <laughs> ja. Han talar ju inte om sanning om någonting egentligen. Nej, nej. Mm. så ja, jag skulle vilja påstå att det är helt korrekt att han är ett kaosets sändebud och att mm. han förespråkar anarki och mm. eh, fullständig revolt men han själv är ju faktiskt inte anarkistisk på det sättet och han är ju inte kaotisk heller, han är ju extremt planerande mm. Mm. jag är beredd att säga att okej, okay, alla de grejerna kunde han inte förutse men han har ju ändå planerat om de kunde hända. Precis, ja visst. Och jag tänker främst, det en väldigt lång och häftig sekvens där um, Jokern och hans um, huliganer är ute för att uh, ta fast en uh, fångtransport. Av mm. vem och varför, mm, jag tänker inte gå in på detaljer där. <laughs> Men det är ju en väldigt spännande och väldigt intressant scen och det är väldigt mm. adrenalinpumpande och man sitter där, åh vad häftigt liksom, åh, hur kommer det att gå och så vidare och så vidare. Mm och liten spoiler här han misslyckas och då tror man att ja, jo men här har hans kaotiska planer tagit slut mm. nej för han har ju faktiskt planer på gång därefter, det är ju nästan som att han har räknat med att åka fast mm, visst och då undrar man, men om du räknade med att åka fast, hur, hur kan du för det verkade ju så spontant och, och nej det drar åt båda hållen, han är nog väldigt ja, kaotisk ja. på ett sätt men jag skulle nu vilja säga att han är en extremt skicklig planerare och förutsägare av reaktioner. Ja, alltså det är ju helt sjukt egentligen verkligen just att efter det där när han blir då tillfångatagen så har han fortfarande verkligen liksom ett S i sin rockarm som visar verkligen på att jag har faktiskt förutspått det här att det skulle kunna hända. Och jag undrar om det är en backupplan eller om det verkligen verkligen var att han ville absolut att det skulle hända och det det var liksom hans främsta mål. Det verkar ju faktiskt som att det var det. Mm. Men att han som sagt är en, en planerare eller en schemer på engelska, det råder ju ändå ingen tvekan om i ganska många scener. Alltså helt tappad bakom flödet är han ju inte. Han låter ju inte allting tillfalla slumpen, även om mycket beror ju på slumpen. Helt mm. klart. Som att han till exempel räknar med att Batman är så pass helülde så att han kommer inte att döda joken, även mm. om man har chansen att göra det. Så att, så att han tänker ju ändå längre än vad man kanske först tror mm. när, han, när han visar upp just sin kaotiska sida. Men, men han är ju ett brottsligt geni får man ju ändå säga, mm. verkligen. Så att smidig planer det gör han ju. Och jag skulle vilja skjuta in att han, han bryr sig ändå om, om han faktiskt hade blivit dödad av Batman. Mm. Så hade han nog någonstans ändå sett det som en vinst. Ja, för Exakt. att nu har Batman brutit sin heligaste regel. Och gissa vem mm. det var som fick honom att göra det. Mm. <laughs> precis. <laughs> Då, ja. Problemet är väl snarare att hans kaos ligger i att vad du än gör med honom så vinner han till viss del. Därför att mm. Mm. bara det att du har gett dig kast med honom och gjort att din själ har blivit befläckad. Ja, precis. Det är ju som hela den där scenen som sagt med när. När Batman verkligen alltså är på väg att han bryter ju verkligen ganska mycket av det han själv liksom står för och tror på verkligen just i den här försörjsscenen till exempel där han verkligen släpper alla hämningar. Mm. Och det är ju ändå någonting som Jokern bara skrattar åt för han är ju nöjd över att han kan provocera Batman till att gå så här långt, verkligen. Och jag tycker ju det är väldigt spännande för Jokern är ju en karaktärsmässigt en reaktion på Batman mm. jag menar vi har ett samhälle som då är ett väldigt stort offer för då korruption och brottslighet men det är normal brottslighet om man kan säga så det, det vill säga att det är, det är bara människor som, som gör mycket tragiska och brottsliga handlingar mm. så kommer Batman in och inför även det teatrala i situationen. Det vill säga skrämsel och äh, mm. maskeringar. Då, maskeringar av äh, någonting helt annat än bara en äh, strumpa över huvudet. <laughs> Så Jåkon är ju en reaktion på att då hjältarna har äh, tagit till det teatrala. Mm. Då tar skurkarna också till det teatrala och äh, blir bisarrt på andra hållet. Så äh, det är ju en en eskalering av det som Bruce själv har satt i rullning. Och han har lite svårt att acceptera det också, kan man väl säga. Mm. För um, han kan inte förstå att det är på grund av honom som Jokern har uppstått. Och det är ju någonting som Alfred också måste säga. Att du pressade dem till en ja. ny nivå och gjorde dem ja. så desperata att de var villiga att använda en man de inte hade heller en aning om hur han fungerar. Mm, mm. Och det är, det är det som är spännande för även om jag vill villig att säga att Batman är den oskyldiga parten i den här filmen, alltså han försöker göra det rätta, så har hans blotta existens ändå satt de här hjulen i rullning som mm. eh, åstadkommer ganska obehagliga saker under den här historien. Det är ju förståeligt då att han ändå, vad som man kallar för, att han blir inte knäpp av det men... Att någonting händer ju ändå inom honom för att, som sagt, han kan inte riktigt acceptera att det är så. Och det är ju inte så konstigt heller för det, jag menar, det är ju rätt många som dör på grund av att han existerar helt enkelt. Mm. Så, ja, det är inte konstigt att han, att han som sagt, har de här, de här problemen med sig själv. Så att uttrycka det, att man ser att han verkligen lider av det. Mm. Och därmed också då, liksom pressas till den här gränsen att han faktiskt tar till och med de hårdhandskar som han egentligen inte borde använda. Därför mm. att han ja, vill som liksom ju inte gå så långt så att han rent avfaller nästan. Till Jokons stora nöje. Mm. <laughs> Men alltså jag tror vi skulle kunna spendera hela avsnittet och bara prata om Heath Ledger och hans prestation här för mm. mm. um, det är så många aspekter som är helt lysande. där är några som är horribelt skrämmande på, mm. på rätt sätt så att säga. Vi, vi ska bli skrämda av den här karaktären. Mm. Men eh, vi har ju mycket annat som vi också vill prata om. Ja, jag tror annars drar det nog iväg. Det är liksom det som jag mest har, har varit lite orolig för inför just att prata om den här filmen. Därför att det, det är lite grann jokers film och jag tror också det är det som lockar många lyssnare säkert också. Man är, man är mest intresserad av att höra vad folk tycker och tänker om joken. För det är joken som är intressant att diskutera. Och just Heath Ledgers prestation som joken också. Vilken insats han gör. Så att det, någonstans måste man ändå bryta. Men då kan jag summera mina tankar så här. Heath Ledger är lysande. <laughs> ja, det var kort och kort gott, verkligen. Ja, Heath Ledger är joken, skulle jag kunna säga. Jag har svårt att se någon ta upp den här masken efter honom så att säga. Oh. För nu har han gjort oh. en så oerhört stark prestation att eh, man måste nog återuppfinna karaktären fullständigt för att oh. eh, mm. kunna göra någonting nytt. Mm. Den enda jag känner till som eh, fortfarande kan spela Jokern efter det här, det är Mark Hamill. Mm. Allas var Luke Skywalker... <laughs> Som gör rösten till Jorkon, både i den gamla animerade serien men även i um, Arkham Asylum och Arkham City. Mm, spelen, ja. Och um, han är ju också äckligt bra på att um, göra Jorkon så att säga. Ja. Jag minns chocken när jag faktiskt insåg att det faktiskt var han som var Jokern för det trodde jag verkligen inte. Mm. Som, som sagt, Mark Hamill är ju alla våra helhjul och Luke Skywalker. Liksom. Så det, jag kan säga det att de som inte, de som har svårt för att verkligen tro att Mark Hamill skulle kunna göra en grotesk karaktär liksom som Jokern alltså en sån kaotisk och just psykopat som han är det är bara att gå in på Youtube och kolla just hur det ser ut när han spelar in rösten till de här två spelen. Det är med en sjuklig verkligen inlevelse som han, som han ger röst åt joken. Han är verkligen joken Mark Hamill han också. Vi, vi ska som sagt gå vidare i rolllistan för det finns ju ändå fler personer som verkligen bidrar till en hel del av händelserna i filmen och som har mycket för handlingen att betyda verkligen. Och härnäst har vi ju då Harvey Som är då den vita riddaren till Batmans svarta riddare. Ja, visst. <laughs> Väldigt snyggt det där tycker jag faktiskt. Även om det låter bättre på engelska. <laughs> ja, ganska mycket faktiskt. Så att det är därför vi, vi inte riktigt kanske kommer att göra den jämförelsen och fler gånger. Men som sagt, Vit Riddare är han ju ändå. Det, det låter snyggt när det är White Knight och Dark Knight. Och det passar ju väldigt bra med filmens titel och allt sånt där. Mm. Men det, det är ju precis vad han är verkligen. Och eh, som sagt, han har ju blivit så pass stark ikon i den här staden han också nu under det här året. Mm. Så att eh, Bruce hoppas ju verkligen att han äntligen kan faktiskt... Hänga den här slängkappan i garderoben och bara stänga den dörren för alltid För att faktiskt ge Gotham ett ansikte utåt För hur älskad och omtyckt som nu Batman än är av folket Så är han ju fortfarande någon som arbetar i skuggan Och han är ju ändå en, en lite skrämmande symbol också Han är fortfarande någonting okänt Mm. Så vad, vad staden behöver Det är ju liksom det här Det här riktiga ansiktet utåt Som de verkligen kan se På tv, som de verkligen Kan se på gatan också Som, som de kan liksom hylla mm. Så att Det är ju det som han hoppas på att Harvey Dent Faktiskt kan bli, i och med att han verkar vara Just den här Rättfärdiga, rätt skiparen Mm. Som stan behöver och som han själv har försökt att vara lite grann Bruce Wayne fast på ett verkligen helt annat sätt. Ja för att Bruce då i skepnad av Batman har ju försökt klämma åt skurkar och maffiagubbar direkt. Mm. medan havident kan göra det med lagen i ljuset. Mm. Och det är ju så mycket bättre egentligen. Mm. Det, det ja. säger ju till och med Bruce själv att eh, det är bättre att kunna göra det då med stötta av lagen- för vad man än tycker om Batman, att vara sån här som tar en lagen i egna händer, det är ju olagligt hur man än vänder och vrider på det. Och att polisen har valt att tolerera Batman därför att han gör det som de har, lite svårare att få till eller mm. ä, lite svårare att komma åt därför att han följer inte deras regler även om han har egna mm. Det funkar ju tills Jåkon då börjar kasta grus i maskineriet. Men mm. Ähm, mm. När, när filmen börjar så är det ju just det som är grejen. Att, att Batman är symbolen för hoppet men han vill att Harvey den ska ta över den rollen. För då får ju folket som se att det här systemet faktiskt fungerar ändå. Mm. Och det behövs inte liksom en, en Batman som tar som sagt lagen i egna händer bara för att man ska kunna städa upp på gatan utan man kan faktiskt vara trygg med de poliser och, och det rättssystemet som finns. Och vi ser ju liksom konsekvenserna ganska omedelbart av att ha Batman som symbol. Och det är ju alla de här så kallade härmaporna som, som springer Aha. runt. Även om Batman har en egen uppsättning regler så har han fortfarande regler. Mm. Medan de här härmaporna har inte riktigt förstått det utan de springer ut med ja, och skjuter med hagelbössa efter brottslingar det är inte riktigt lika snyggt om vi säger så nej, det är det inte och det är inte liksom just bara till det yttre utan som sagt just det här med att, att springa runt med vapen och bara skjuta mot brottslingar liksom. det är inte riktigt att ta lagen i egna händer på rätt sätt alltså. Mm. om det finns ett rätt sätt vill säga <laughs> Ja, nej, visst. det går att diskutera det rätta sättet är väl i så fall har vi dens sätt men um, det är ju också ett helt annat verkligen ja, men alltså, grejen är ju att vi har ju en lag för att den är där för att skydda oss och när vi då bryter mm. den så, um, så kan den inte längre skydda oss nej. Mm. problemet här är väl då att det är så mycket korruption inom då, polisväsendet och rättsväsendet att folk tror ju inte längre på um, att polisen faktiskt kan skydda dem- och att uh, skurkar får en um, rättvis rättegång- och faktiskt sätts dit mm. om de är skyldiga och så vidare. Mm. Men det är ju det som Harvey Dent då symboliserar. Ett uh, skifte i hur det har varit till en ny och bättre tid. Mm. Mm. Och därför kan man ju säga att hela den här filmen- är ju egentligen kampen om Harvey Dent's själ- och hur det går, det, det kan vi ju tyvärr inte säga därför att det är ju en enorm spoiler ungefär en timme och 45 minuter in i filmen. <laughs> ungefär där omkring, ja. Och en, en väldigt, väldigt snygg grej i den här filmen också. Alltså kan man sin historia så då vet man ju vad som händer. Alltså kan man sin historia menar jag. Mm, ja, namnet har vi demt Måste ju folk eh, som åtminstone har läst väldigt mycket Batman ja. ha eh, bra peil på. <laughs> ja, precis. Men eh, vi ska inte låta det vara osäkert ändå. Filmer har sex år på nacken, ja visst. Men eh, ja, fortfarande finns det ju folk där som inte har någon aning, förmodligen. Men jag, jag kan säga så här. Jag, jag satt och funderade på när jag tittade på den här att ähm, de hade ju faktiskt kunnat göra en enorm förändring som kanske hade gagnat filmen. Jag tror det. Och vi hade fått en helt annan uppföljare jämfört med den vi, vi fick istället. Mm. Och det är det här att den här filmen handlar ju som sagt om kampen om Harvey Dent's själ. Mm. Metaforiskt då naturligtvis. Men man kan också säga att det är en film om hans som liksom uppstigning och fall. Och det är ju fallet vi inte vill prata för mycket om därför mm. att... Mm, spoilers av olika slag. Mm. Men låt oss säga att filmen hade uteslutande fokuserat på Jokom. Alla de incidenterna som leder till Havis uppgång och fall finns där. Mm. Men vi kanske skulle ha fokuserat på fallet till den tredje filmen Visst, ja. för då hade vi inte behövt ha en helt ny skurk, vi hade mm. inte behövt ha en helt ny situation utan vi hade kunnat mm. fortsätta mm. på de händelserna som vi trodde var över i och med mm. det att Jokern ja, besegras det är väl inte en alldeles för stor spoiler att, äh, att Batman vinner <laughs> nej det, det brukar vara så i Superhjältefilmen ni vet att Superhjälten vinner faktiskt i slutändan <laughs> Men det som händer med den kunde ha... Inte klippts av där, men det kunde ha stannat där. Vi kunde ha sett fler intryck och hur um, hans ja, välmående förändras. Mm. Och så hade det kunnat vara språngbrädan till nummer tre. Vad tror du? Hade det kunnat vara en, en spännande upptrappning... ...där man trodde att ah, nu är allt återställt? Nej, vänta, vad är, vad är det som händer? Ja, nej, det hade det definitivt kunnat göra för att det hade ändå varit en spännande karaktär att bygga upp en, en till film om. Eller att bygga upp. Menar, då hade ju karaktären först då blivit etablerad. Så att det hade mm. varit kul att se den personen verkligen leva ut. Mm. Men ja, det, jag förstår ju att man gick den vägen som man gick. Det är lite tråkigt därför att det, jag tycker det sker lite plötsligt saker och ting där på slutet verkligen. Jo, ja, men det är det jag menar. Efter en timme och 45 minuter så ja. börjar man att stoppa in saker som hade behövt mycket mer tid för att man faktiskt skulle få en rättvis känsla för det de faktiskt försöker berätta. Det blir lite mm. för stressat. Mm. Jag menar, att Jåkern har fått mycket plats, det är inte konstigt. Han har varit med i princip sen första bildrutan. Ja. Mm. Men det som händer har vi dent... Det, det, det går verkligen i 180 vi, vi får inte verkligen känna den smärta som han får uppleva med, med händelserna som mm. triggar det som kommer att bli äm, det riktiga klimaxet i den här filmen och det är lite synd därför att det här finns så mycket de kunde ha ha arbetat vidare på jo, det är till viss del så är det ju en, en liksom bortkastad potential mm. det är det ju, absolut för att man ville knyta ihop en säck helt enkelt. Ja. Mm. Mm. Och sen, visst, man använder ju det som händer fortfarande i den tredje filmen på ett helt annat sätt, verkligen. Mm. Det, det leder ju ändå till någonting i den filmen också som, som liksom tvistar till det lite grann om man tycker att åh oh, nej, oj, nu uppdagas de här grejerna, vad ska det leda till? Mm. Men det hade varit roligare då, självklart, att självklart få se han som karaktär. Fast ja. Om man nu inte hade varit allt för snar likjåken i såna fall då i sitt agerande, eftersom det är lite kaotiskt där också. Mm. Jo, men man hade ju kunnat ha med någonting annat också. Jag säger inte att det bara skulle handla om hans fall. Nej, visst. Precis som att den här filmen handlar inte enbart om Jokern. De har ju slängt mm. in en hel del andra karaktärer också mm. som. Mm. Har relevans för historien. Mm. Jag bara menar att det hade förmodligen varit en bättre språngbräda än den de försöker etablera i mm. Jo. Och jämfört med tvåan som känns så fruktansvärt genomarbetad på alla plan. Som sagt, inte felfri mm. men grymt bra. Det är en svår ribba att nå upp till. <laughs> Och det är väl ingen hemlighet att träen inte når hela den vägen upp. Nej. Inte på långa vägar. Nej. Tyckte jag trean var tillfredsställande att titta på, ja. Men där är enorma mm. hål i handlingen som är mm. liksom så uppenbara att man kan inte ignorera det. Nej, mm. mm. det är vi kul att prata om nästa år helt enkelt när vi rullar in den tredje säsongen och självklart ska avsluta en trilogi. Ja vi får se om vi orkar så långt. <laughs> det, det sista avsnittet <laughs> kanske helt Bara får knyta ihop våra säck. Men, men vänta nu. Nu avslutar de det i förtid. Jaj, men du vet, vi gör en Dark Knight. <laughs> <Ja>, precis. <laughs> men jag måste ju säga att Harvey Dent som karaktär här är väldigt intressant. För han är ju verkligen mm. rättskämpen. Som ändå är villig att smutsa ner händerna lite grann. För det här är vissa ageranden i mm. Mm. rättssalen som man får se. Som mm. kanske inte riktigt är de rätta. Men det är de som behövs mm. nu. Mm. Mm. Och jag gillar verkligen... Har vi dent här? Och jag tycker att Aaron Eckhart som spelar dent gör det suveränt bra, alltså. Mm. Mm. Jag har sett andra tolkningar utav har vi dent. Han här är nog den som är överlägset bäst. Jo, Aaron fyller ju i de här kläderna väldigt, väldigt bra. Alltså vi har ju riktigt mycket karaktär i sig här. Får ändå rätt mycket speltid också och visar att han kan ta saker i egna händer och han agerar väldigt liksom handlingskraftigt. Så att jag gillar ju hur han blir porträtterad hela vägen, liksom från den här uppgången, ända tillfallet verkligen. Mm. Och det är ju det, det, därför är det också synd som sagt att kasta bort, in hela karaktären också. Mm. Men ändå, för den här filmen så, så är det ju en sjukt tillfredsställande verkligen roll som man fyller och det bästa med hans prestation det är att vi får ändå känslan av att det finns en man där, det är inte bara en mm. åklagare som vill rensa upp i slummen utan det finns en, en människa där också med mm. känslor och svagheter som han försöker att hålla borta därför att jag måste vara den här mannen för att mm. rädda Gotham ja visst jag det är han ju. Ja, han är ju definitivt vad alla amerikaner vill se i eh, ledande positioner. Ja, det är det ja. Han är lång, vältalig, snygg och ja, ja. inte svår att ha på en poster om säger så. Nej, exakt. Visst. Men eh, han är ju på vår sida här och gör det vi vill att han ska göra så att... Eh, varför klaga? Ja, det är ju det. Mm. Men eh, suverän tolkning och även tolkningen efter fallet, utan att gå för långt som mm. sagt, gör han kanonsnygt. Jag är eh, jättenöjd. Jag kan faktiskt inte tänka mig den här rollen spelas bättre, ärligt talat. Jag håller bara med dig, verkligen. Det finns inte så mycket att där om, Utan det är en, det är en bra prestation, och det är, som sagt, det är en väldigt bra karaktärisering av just harvident som harvident också så att eh, jag är jag är lika nöjd som du verkligen med att se honom i den här filmen och någon som harvident stångas mycket med det är ju då Commissioner Gordon för att de litar inte på varandra och tror att den andra är korrupt och att de har korrupta och medarbetare och så vidare. Ja, ja, det är så, sett, så. Jo, Men samtidigt kan jag tycka att ja, men vänta, jag vänder några lita på varandra. Ni är på samma sida, ja. vi som tittare ja, vet att ni båda är goda och vill det bästa. Hjälp varandra. Men det vet ju inte mm. dem. Nej. Och det är frustrerande men det är ju väldigt roligt också. Det är ju det som är så himla kul. Och <laughs> så alltså står Batman där emellan dem och bara <laughs> jobba tillsammans. <laughs> Samarbetar! <laughs> ja, jo just, jag ska ta det här med mörker och röst verkligen. <laughs> jobba tillsammans. Åh oh, Jesus ja. Men ähm, alltså ärligt talat, Commissioner Gordon i de här tre filmerna är lite av en personlig favorit. Mm. Jo Men det är ju för att jag har um, på senare år blivit extra förtjust i Gary Oldman som, um, ja. som gör Gordon och gör ja. honom mm. äckligt bra, alltså. Det här är ju också, eller också ännu mer rent av en sån här fantastiskt passande roll i Batman-universumet. Jag förstår inte på ett vis att man kunde hitta någon som är så mycket Gordon som just Gary Oldman mm. är. För. Det glädjer mig också för att ibland så har väl ändå... de blivit ganska schaskigt porträtterad, vill jag minnas lite grann. Alltså att han, han har varit ganska komisk och jäkligt dålig verkligen. Alltså han har som liksom inte kunnat uträtta någonting. Mm. Men här har han ju jättemycket karaktär. Och Gary Olden spelar ju det så ruskigt bra verkligen. Mm. När du säger att han har blivit dåligt tolkad tidigare... Jag vill minnas mm. att det är i um, Främst i Batman Forever Och Batman och Robin För då är han en klåpare ja, Det är en, en tjock ja, gubbe som man ja. ska skratta åt För att han inte riktigt vet Var mm. han är på väg och så vidare Han uh, var väl inget geni I um, Tim Burton's filmer heller Men han var ju åtminstone Ingen klåpare Nej liksom bara mer av en komisk bifigur liksom. mm. Jag menar, om man hoppar riktigt långt tillbaka och tittar på den gamla tv-serien med Adam West. Jag menar, till och med där var ju Gordon en karaktär som försökte vara professionell. Han var ju ja. lite ja, styvare och lite tråkigare kanske. Men han var ju polischef där. Och det kräver ju en hel del. Han är ju bara kommissarie här. Mm. Men, men jag tycker att Gary Oldman hittar den här perfekta balansen mellan familjefar, människa, mm. polis och någon som vill göra rätt. Oh. Det är en tolkning som eh, sannoliken behövdes och vi ska vara riktigt glada att det är eh, Gary Oldman som gör den. Mm. Mm. Ärligt talat så, så tycker jag också att eh, de har fått honom att likna och Gordon som man ser ut i... Eh, den tecknade Batman-TV-serien. Ja, det är det jag tycker också. Att han, han ser ju verkligen Gordon ut också. Jag är inte superinsatt och sådär påläst i liksom Batman-universumet. Men, men han är en Gordon. Det tycker jag verkligen på riktigt. Så att, det är så himla tillfredsställande verkligen att se Gary Oldman i den här rollen bara av den anledningen också. Det är som inte bara det att han är duktig på att, att spela och att han verkligen fyller ut den här karaktären utan det är just det att han går omkring och ser ut som att han är i gården verkligen. Jo men han gör antaganden som ibland är fel och han mm. säger saker som kanske är lite klumpiga här och där därför att han vet inte vad han ska säga. Samtidigt mm. är han jätteproffsig och verkligen försöker och har ju också ja. stenkoll i vissa situationer därför att då är han verkligen polisen framför allt. Mm. Mm. Mm. Och Ja, som sagt var. Vi, vi hyllar Gary Oldman hela tiden och det är väldigt svårt att låta bli för... Uh... <laughs> Det är Gary Oldman för ja. tusan... <laughs> ja, det är Gary ja, Oldman... visst... Ja, alltså, han spelar sagt, Han spelar så himla mycket människor verkligen... Så att det är liksom svårt att inte tycka om honom... Han är ju inte alls Bruce Wayne... Att alltså, han är ju inte alls Batman... Men han gör ju så gott han kan med den man han är liksom... Mm. Och det är så himla... Bara älskvärt verkligen... Det är det det blir... Jo, men han är mannen som står på plats där det händer någonting... Och han har inte tid att sitta ner och fundera vad är det bästa sättet att lösa det här på. Nej, han måste ta beslut. Och ibland är det det bästa beslutet, ibland är det inte så bra beslut. Men det är just det du säger, han är människa, han är ingen maskin. Och han vet sannoliken inte vad som kommer att hända liksom, om, om tio minuter. Utan han är där då och han gör det han hoppas är det bästa mm. där och då. Mm. Och de upptäcker ju här och där att Joker har varit ett par steg före och deras beslut kanske inte var det absolut bästa. Men det var det logiska beslutet. Ja. Men det hjälper ju inte det dåliga samvetet som man också märker att eh, Gordon lider av vid ett flertal oh. tillfällen i den här filmen. Mm. Så han är nog den jag skulle säga är mest människa i hela den här filmen. Ja. Mm. för alla de andra även om de är bra så är de så mycket en metafor för någonting annat också mm. Mm. han gör ju mycket för, för alla filmerna verkligen, mm. så han är en bra, ett bra tillskott liksom, till den här rolllistan, och på tal om ett bra tillskott som jag faktiskt också är väldigt nöjd med, det är ju Rachel mm. som tyvärr är den enda kvinnliga karaktären vi kommer att ta upp på listan och det är lite synd för det blir lite ena enahanda ärligt talat. Det är trist när alla de bästa rollerna bara görs av killar för... Jag, jag tycker om när det är lite blandning om vi säger så. Men ähm, Maggie Gyllenhaal som spelar Rachel här gör ju också ett, ähm, ett fantastiskt jobb. Även om hon är lite mer pressad åt sidan vilket också är synd... Mm. Men nu är det ju mm. den stora drabbningen Mellan Batman, Joker och Dent Som är fokus mm. för filmen Så jag, jag är villig att förbi se Att hon skjuts lite åt sidan Men ändå Det, det är lite obekvämt ja, Jo det går ju ändå inte Att liksom låta bli att tycka Att det är tråkigt att rollen blir så förminskad Som den blir Speciellt när nu Maggie är så himla bra På att spela också För att Rachel är ju också Sjukt mycket människa, verkligen mm. Precis som Gordon för hon, hon tyngs ju väldigt, väldigt mycket Av de känslorna som hon har Både för Bruce Wayne sen tidigare Och de känslor som har växt fram För Harvey Dent Och man ser ju liksom när hon pratar med Alltså det spelar ingen roll om det är Harvey Dent som hon pratar med Eller Bruce Wayne, eller om hon pratar med båda två samtidigt Så är det ju som någonting i henne Som att hon, hon slits väldigt mycket Mellan olika krafter, verkligen mm. Och det är viktigt att påpeka att Rachel är ju inte bara ett kärleksintresse. Hon är ju även en förkämpe på Dents mm. sida med att sätta dit mm. skurkar. Hon är ju inte bara kvinnan som någon av hjältarna ska vinna. Även om det tyvärr är det som kanske hamnar lite för mycket i fokus. Och, och det är lite synd för då går hon från att vara en spännande karaktär. Vilket hon var redan i mm. Batman Begins- Plötsligt blir hon lite av en trofé trots allt. Vi kan inte sticka under stol med det. Att eh, antingen Bruce eller Dent kommer att eh, vinna henne så att säga. Eller så i tanken. Jag vill inte säga för mycket men eh, det blir ju en liten kamp där. Även om inte Bruce och Dent är fullt medvetna om det. Nej, precis. Det är det, som är så, det är det som är så tråkigt och det som gör så stor skillnad jämförelse som sagt, med den första filmen. För där etableras det ju verkligen hur mycket hon verkligen slått för rättvisan. Mm. Och att hon verkligen alltså att hon verkligen vill och att hon verkligen kan och att hon är ju väldigt påläst och duktig i sitt arbete verkligen. Men som sagt, det förminskas en hel del här därför att här jobbar hon mer... På sidan av Harvey liksom mm. Alltså Harvey är ju nu den stora Rättskämpen och ett stort ansikte Utåt och hon samarbetar Med honom Som sagt hon skjuts lite grann åt sidan Hon, hon är hela tiden bredvid Antingen Bruce eller Harvey Jag Står inte lika mycket på egna ben här Och ja Visst det är ju ett triangeldrama istället mellan Bruce, Jokern och Harvey. Det är ju det. Och hon blir lite lite grann troféaktig däremellan. Mm. Så det, det är lite tråkigt. Det är det ju verkligen. Som sagt, just mycket på grund av hur duktig Maggie också är på att spela och på att porträttera Rachel. Som ju är en väldigt bra alltså, karaktär ändå just från första filmen. Ja, hon lyckas ju förmedla väldigt mycket på väldigt lite för hennes tid mm. är jämfört med de andra ganska liten. Jag hade faktiskt glömt hela det här att, ähm, att hon har gått från att vara den starka karaktären hon var innan till att vara trofén. Jag menar, mm. hon, hon visar att hon är mer än det men det hamnar så på sidan att, att det spelar nästan ingen roll. Och jag förväntade mig egentligen mer av både Nolan och The Dark Knight. Speciellt när det rent av då slängs in en sån här, eller ja, inte bara en, men särskilt en ändå sån här ...måste rädda Rachel scen... Mm. ...där hon liksom är på väg att falla mot sin död... ...och bäpen måste kasta sig efter henne... Och, ...och verkligen plocka upp hon Och utan att gå för långt eller avslöja för mycket... ...att hon kommer att ha en drastisk roll mot... Äm, ...ja, andra halvan av filmen. Och mm. Mm. Äm, ja, det, det är ju jätteviktigt för handlingen... ...och hur den utvecklas... Och mm. jag tycker att det ger mycket tyngd till historien. Samtidigt så är det ändå någonting där inne som gnagar- att äm, det här är vad vi gör med vår enda till synes kvinnliga huvudroll. Ja, ja. Men för all del, alla filmer måste inte vara äm, helt jämställda- men äm, jag, jag tycker att man kunde sett fler kvinnliga karaktärer- som hade betydelse i rollen. Jag menar, de som är där- dyker bara upp, gör någonting och så försvinner de igen. Mm. Och då pratar vi till och med om Gardons fru som ändå kommer ha en relevant ja. plats i handlingen, särskilt mot slutet. Ja. Mm. Men det är liksom... Det hade nästan kunnat spelas av vem som helst för det, det är bara Gardons fru. Jag, jag tror knappt han nämner hennes namn, det är väl bara vid ett tillfälle eller någonting ja. sådant. Ja. I en film på mm. två och en halv timme. <laughs> Precis. Med all den speltid som man ändå har. Så, så blir det så pass för förminskat Ja, det är trist Jag tycker att vi kan prestera bättre I den svängen, ärligt talat För mm. Där är ingen skillnad på kvinnor och män Som karaktärer, det är karaktärer både och De har allihopa motivationer De har allihopa mål Och önskningar och drömmar Jag menar, det kan inte vara så svårt att få med Nej, nej Men, men jag, jag gillar i alla fall i Gyllenhals prestation här och äm, även om rollen är förminskad jämfört med Batman Begins så äm, den har betydelse, hon gör det bra, jag är nöjd mm. på det sättet men jag är inte nöjd med äm, hur varken karaktären och äm, hur kvinnor porträtteras. Mm. Eller äh, inte porträtteras För de, de syns knappt ja, ja, Precis det sagt då med tanke på den lilla Scentiden som hon som sagt har Och vars, ja, vars karaktären barkar hem därefter Jag får faktiskt lite um, Star Wars Vibbar om du ursäktar den med lite elaka jämförelsen, mm. <laughs> Men där har vi en hel galax Och där verkar bara vara två kvinnor det är... <laughs> ja, ja, Precis Som är kapavla till någonting vi får se hur det där blir porträtterat i de, de kommande filmerna helt enkelt Ja, förhoppningsvis bättre Ja, med, med tanke på också vad som finns i just det universumet I, Utan att gå väldigt mycket off-topic nu här Men, men alltså Star Wars universum är ju helt gigantiskt det, det är ju ett universum som sagt och det finns ju väldigt mycket starka kvinnor där ändå om man liksom går utanför filmerna så att... det finns ju både böcker och andra tolkningar och vidare på byggnader ja. Ja. jag har själv läst några och du har helt rätt där finns väldigt spännande och intressanta kvinnor, jag hoppas att um, filmmakarna tar um, det i åtanke för episod mm. 7 och framåt men um, mm. vi får helt enkelt vänta och se ja det får vi göra. Vi, vi slunger väl tillbaka till rolllistan och ytterligare favoriter dessutom för oss båda också. Ja, och det är två mysgubbar både i rollerna och i skådespelarna ärligt talat. Ja, ja det är det verkligen. Och in, inte bara det utan de är ju riktiga skådespelarrävar också som var Hängt mer länge och de verkar ju aldrig någonsin försvinna från filmduken heller. Och det glädjer mig så länge det bara kan. verkligen mm. Ja, för först och främst så har vi ju naturligtvis Alfred. Ja, och Alfred. Som än en gång porträtteras av Michael Caine mm är Michael Kane, alltså. Jag vill också ha en Alfred som är Michael Caine. Vi vill ha varsin som kan komma med lite goda råd och cyniska kommentarer. Precis. och så fantastiskt roliga cyniska kommentarer också. Och ja, det är ju ingen hemlighet. Alfred, det är um, ja, familjen Waynes beskämt Han har varit i mm. deras tjänst i gud vet hur många år. Han har i princip uppfustrat Bruce sedan då föräldrarna blev mördade. Och han är ju en jättestor del av Bruce liv. Men där är en sak jag ställer mig lite frågande till. Jaha. Och det är en sån sak som slog mig när jag tittade om på filmen nu inför den här inspelningen. Mm, mm. Och det är den att när Bruce försöker lista ut vem Jokern är och vad hans motiv är... Så börjar Alfred att berätta en anekdot från när han var ung och tydligen någon form av legosoldat. De jagade någon brottsling i en djungel som hade stulit juveler och de ja. höll på i flera månader och så vidare och så vidare. Och det kommer ju fram till det att vissa män vill bara orsaka kaos och förintelse. Ja. Ja. Och det är inte anekdoten i sig som jag ställer mig frågan till för den är spännande och relevant för handlingen mm. jag undrar bara varför en legosoldat har gått och blivit butler <laughs> ja jo det ska ju ha funnits något ganska extremt verkligen skäl till det här egentligen som skulle vara fantastiskt spännande att faktiskt utforska för den delen också för att det måste ju ligga någonting ganska ordentligt till grund för en sådan sak verkligen jag menar, var, varför valde han att göra det karriärsbytet? Alltså, ja, ja. de kunde ju ha byggt en stor del av tredje filmen runt hela det där. Men, men det valde de ju inte. Där, där gjorde de ju en jättetabbe som jag inte kommer att förlåta dem för. <laughs> ja, speciellt som det borde ju betyda att han är väldigt kapabel också till någonting mer än att bara... Hålla i liksom en bricka en och ha en handduk över handen Och säga Vill du ha te här <laughs> Eller något sådant Men nu gör ju inte Alfred sådana saker Men, men alltså det... Har han varit legosoldat så ska han ju vara väldigt duktig på Och kunna förmodligen Försvara Bruce Wayne mm. Så det kan ju vara liksom just den anledningen också till att, man, att familjen har valt just Alfred, för att han är inte den vanliga buttlen. Mm. utan han är så mycket mer än bara butler. Men det får man ju aldrig någonsin se. En uh, Artemis faul butler helt enkelt. <laughs> <laughs> Precis en sån butler, ja. <laughs> Jo, men det kan jag någonstans förstå, men jag, jag tycker ändå att det känns lite underligt och jag hade velat veta mer. Alltså, det hade ju säkert kunnat funnits ja, en, ja. en jättebra förklaring som hade kunnat vävas in snyggt med historien. Men det är en boll som de liksom lyfter och sen tappar omedelbart. Det är precis som att, ja, ja men vi behöver en, en orsak för att då Alfred ska kunna komma med de här visdomsorden som passar just här. Mm. Ja, vi säger att han har varit Legusoldat. Ja, men. Någonting sånt kan du inte bara slänga in <laughs> Jag menar det Det väcker för mycket frågor Man blir nyfiken liksom, men, När då? Hur då? Varför då? Vilken, vilken tur att jag är verkligen inte <laughs> Som person Utan det var fullkomligt gick mig förbi Tills du faktiskt nämnde det på riktigt Liksom att, Men just det, jag väntar nu här Vad sa han att han var i för någonting Det är ju ändå mys, liksom, som där, Mysgubben Alfred. Vi får ju ändå nog kalla honom för det Den här bekänten och så drar han en sån grej att han har varit Legosoldat, men det gick mig fortfarande ändå Helt över huvudet, jag som bara Intressant historia, gud vad mysig Alltid <laughs> Och han sätter och pratar bara <laughs> Ja, visst, det var som Den här rösten den var bara, jag, bara, jag bara vaggades in i vad det var för någonting eh, eller Jag bara vaggades in Av från rösten, jag tänkte inte så mycket på Vad han sa, det är precis som när jag lyssnar på musik Och jag är väldigt dålig på att höra lyriken Jag bara hör musiken och tycker att Åh, oh, vad fint det här är Ja, oh, yeah. men, eh, men som sagt, var det är en liten tabbe jag reagerade på. Annars så är det ju ingenting att kritisera Michael Kane eller Alfred för. Han är där, han gör en fantastisk prestation, han är lika cynisk men ändå kärleksfull mm. som han var i Batman Begins- Mm, mm. Och um, han kommer oftast med de råden som um, Bruce behöver för att orka fortsätta och trots att han kritiserar hela Batman-situationen ganska mycket så märker man att han pratar med till exempel Rachel som då vet att Bruce är Batman. Mm. Att han är väldigt stolt över Bruce För det han gör Även om han inte säger så oh ja. liksom, ordagrant ja. Utan han är mm. en symbol Han ja. kämpar för något mm. För mm. oss alla och så vidare Vi, vi är stolta över Michael Kane Och det han har kommit också <laughs> som, som Alfred Alfred har väl också en lite mindre roll I just den här filmen Men det är inte så konstigt För att i samband med att man bygger upp Bruce Wayne Och Batman i den första filmen så har man ju hela det här också med att som sagt Alfred har ju ändå varit en andra faders figur för Bruce. Därför att han har ändå tagit hand om honom sedan då Bruce föräldrar som sagt blev dödade. Så att eh, han är ju en stor del av uppväxten. Men eh, det, det lilla vi får se av Alfred här det är som det räcker ju ändå. Det, det är en bra Alfred. Alltså, Alfred är väldigt mycket Alfred här precis som att Gordon är väldigt mycket Gordon men någon som faktiskt trumfar Michael Kane i, i mysig röst och, och mysfarbror ändå och åtminstone för mig det är ju Morgan Freeman Ja, jo, Morgan Freeman har ju en, en magisk röst verkligen att lyssna på, alltså Michael Caine som sagt, han låter ju sjukt mysig ehm, sen, jag tycker att han ser mer mysfaror ut däremot än vad Morgan Freeman gör, men när Morgan Freeman pratar då stannar ju världen och lyssnar verkligen. Ja, men det, det är en röst som smält choklad. Ja, det är det. Den är mörk, fyllig och helt underbar att få en rinnande in i hörselgången. Ja, nu var jag sugen på choklad och så var jag sugen på morgondrillen, är inte säker. Det lät inte bra, hörde du. Alltså, sitta och äta. Choklad och dricka varm choklad Och lyssna på Morgan Freeman när han läser upp Precis vad som helst, telefonkatalogen <laughs> det är det. Ja men då måste du ju få en Chokladchock om något <laughs> Ja det är väl risk för det Faktiskt <laughs> Ja men vi har sagt detta tidigare Många gånger och jag säger det Gladligen igen Morgan Freeman är en av mina Absoluta favoritskådespelare Mm. och jag hade gladeligen eh, suttit och lyssnat på honom i timmar bara därför att han är han är så skön att lyssna på han hade kunnat prata om nästan vad som helst ja nej, men Jag vill verkligen bara söka upp Alla dokumentärer där han har en röst Det spelar ingen roll vad de pratar om vad, Eller vad han ska prata om Jag vill bara höra honom prata helt enkelt Så blir det väldigt bra helt enkelt Han borde vara med och göra alla m, dokumentärer Där de har ä, något väldigt tråkigt Eller traumatiskt För då, då skulle han på något sätt väga upp Det, det negativa med att mm. oh, Det här var ju väldigt obehagligt Men vad mysigt berättat det <laughs> Precis Ja, nej, men Morgan Freeman represserar ju sin roll som Lucius Fox. Som nu är um, ja, styrelseordförande för Wayne Industries. Mm. Och en av um, ja, Bruce absolut närmast allierade. Det är väl bara Alfred som är snäppet närmare. Ja. Och jag tycker det är så skönt därför att... Han visste inte riktigt vad Bruce höll på med i Batman Begins. Men här är han helt införstådd. Han till och med är med... Och special gör de här Batman-direktorna åt honom. Och jag tycker det är så, så skönt. Alltså, det är en så öppen relation. Och de vet båda två vad det gäller. Men de behöver inte säga det rakt ut. Nej visst, det är kul när han när han fäller den här kommentaren om då när när Bruce har ytterligare en förfrågan och mycket rör ju dels den utrustning han redan har men även sånt som man önskar att ja, jag önskar att jag kunde göra det här eller det här. Och eh, Lucius då fäller kommentaren att ja när det kommer från dig Bruce så tycker jag att det här låter alldeles för liksom normalt. Jag hade förväntat mig någonting mycket mer eh... dramatiskt. <laughs> Ja, precis. Och så sedan så, så kommer den där lilla extra biten information från Bruce. Att ja, men skulle det gå att göra det här också? Och bara. Nu pratar vi verkligen. <laughs> det är inte så mycket mer vi kan säga än att um, Lucius är där. Han står på Bruce's mm. sida. Och allt mm. han gör är ju för att hjälpa Bruce. Och um, han följer ju även med till. Kina, vilket är en så här helt fantastisk scen där um, <laughs> två då um, <laughs> överhuvuden för uh, två industrier träffas och allt är egentligen bara en um, teckmantel. Men, um, mm. men Lucius spelar gärna med därför att han är bara så iskall och cool alltså. <laughs> Morgan Freeman fortsätter att klättra på min uh, favoritlista helt klart. Ja, det gör han. Som sagt, jag är glad så länge jag får se honom på Vita Duker fortfarande. Eh, hur gammal han än blir så, så blir han som aldrig för gammal. Utan han fortsätter ändå att och, och se ut som han alltid har gjort nästan. Och fortsätter att leverera riktigt bra skådespeleri mm. och med den rösten också. Så då är det ju svårt att inte vilja, vilja lyssna mer på Karl och se mer av honom. Ja, jag hoppas ju att han en, har många år kvar. Ja. Det är en enorm förlust när Morgan Freeman antingen väljer att sluta skådespela eller lämna mm. oss för alltid. Ja, Men ja, då har vi ju gått igenom de karaktärerna som vi som sagt anser är faktiskt viktiga att, att prata kring. Sen finns det ju fler personer, men det är ju svårt att lyfta fram särskilt mycket om dem som till exempel då typ borgmästaren. Utan det är ju de här som verkligen... Verkligen driver handlingen, och, eller att handlingen kretsar verkligen kring dem. Ja, för jag kan nämna en sak bara innan vi, vi lämnar um, karaktärerna. För det, för det är ju som du säger, mm. de andra är sina roller. Jag menar, borgmästaren är borgmästaren, polischefen är polischefen då. Mm. Där är inte mm. så mycket utöver det. Men jag märker till en sak som jag tyckte var lite tragikomisk och något jag mest satt och skrattade åt, men. Um, det är ganska tydligt att de har velat göra alla um, maffiamedlemmar till amerikaner med italiensk påbrå. För ja. förutom det att de då har en viss brytning så är de ju till och med inne i restauranger som är så överitalienska att de till och med har då rödvit rutiga dukar och de äter spaghetti och så vidare. Att, ja. mm. Det är lite för mycket en stereotyp där för min smak och um, Lite osmakligt men, men jag väljer att skratta åt det För det är, det är intrycket jag får av skådespelarna själva Att de har gjort Så um, ja. mm. det är inget sådant Men ja, vi vet att um, Att det var många Med italiensk bakgrund Som var med och startade upp maffian I USA och så vidare Vi, vi vet, det, vi måste inte stå Och dunka i huvudet på oss Vi vet <laughs> Men men, då hoppar vi vidare från de här färgstarka karaktärerna Och så går vi in på det färgstarka rent visuellt helt enkelt För det, det finns ju en del miljöer Det finns ju en del specialeffekter Det är ju trots allt, som vi har sagt, The Dark Knight Den, den går i 180 och det händer väldigt mycket Och det som händer är till väldigt stor del just visuellt också Och vansinnigt snyggt Jesses, vilken upplevelse den här var på... Och, duken och vilken upplevelse det fortfarande är att se den också. Mm. Det här det är en snygg film alltså. Den är så bra gjord. Det, det är en sån film som får mig att önska att jag hade de där extra, vad ska man säga, 20 000 att investera i en, en riktigt bra tv och en riktigt bra hemma bioanläggning, så ja. att man verkligen kunde njuta. För nu, nu sitter man och tittar på sin ja, vad kan vi ha 28 tum och, och tycker att men det här ser ändå bra ut men det, det förtjänar en större skärm. Ja, ja i, i synnerhet i, det här, i den här aspekten för jag har ju ändå min bioduk och mitt hemmabiosystem hemma i Umi men nu befinner jag mig ju inte hemma i Umi utan jag får ju istället då antingen se en film på datorn rakt av eller så kan jag ju åtminstone koppla då datorn till tvn och som då står här i det här huset där jag bor. Och den tvn är väl kanske runt 40 tum i alla fall så det är ju inte helt fel men ja ljudet är väl duligt och bilden är ju dulig men man hade ju gärna sett en lite större och lite maffigare att det hade låtit också för det, det är mycket effekter. Mm. Inte bara till det visuella som sagt utan också till ljudbilden. Mm. Ja och både ljud och bild är ju sanslöst välgjort här och mm. Mm. det märks att de har Tänkte igenom i princip varje scen både en och två och tre och fem gånger <laughs> för um, även om det inte är överkoreograferat att alla rör sig perfekt och smidigt, för det är ju inte meningen det, det ska ju föreställa människor trots allt så ja. är bildvinklar och kameravinklar och um, skärmdjup och sånt någonting man har funderat riktigt på och det märks för um, det är en fest för ögat ja det är det verkligen och sen är det ju väldigt snygga kontraster det blir också när liksom Batman är i skuggorna och man bara anar var han är eller man ser en siluett av honom. Det är, det är mycket lek där med ljus och sådant och det är ju bara effektfullt. Jo men grejen är ju den att man, man har ju försökt att härma serietidningsestetiken på så sätt att skuggor är så mörka att en man som då är klädd helt i svart försvinner. Och när han då framträder ur skuggorna därför att han kommer gående eller han kastar sig eller vad det nu ...är han gör... ...så är det precis som att han smälter fram ur skuggorna. Ja. Och det är ju det som gör det så oerhört effektfullt. Jag menar, mm. på riktigt så är det ju sällan skuggor blir så mörka- ...att, ähm, att du kan försvinna i dem. Utan det är ju mm. naturligtvis lek med kontrasterna som du säger- ...och välplanerade lampor och skuggor i förhållande mm. till varandra- ...och så vidare och så vidare. Och det är helt okej, okay, för det är en film- och jag vill njuta utav det här och att de har um, tagit den här estetiken, det stör mig inte alls för de gör det så fruktansvärt snyggt. Ja, det är bara sånt som glädjer mig istället snarare för Batman ska ju ändå vara just en, en person, alltså, att han är ju en människa, han, han behöver ju dra nytta av skuggorna, mm. inte bara för att eh, han inte ska kunna bli skjuter på på varsan den befinner sig för att han kan ju som sagt inte bara stoppa en kula utan han, menar, han dör ju om den faktiskt är välplacerad utan det är ju också den här skrämseltaktiken som man ändå har han ska ju vara den personen som liksom lurar i skuggorna mm. nej det är bara effektfullt det är ju där stålmannen och Batman blir så fantastiskt intressanta att jämföra med varandra för den ena är betydligt mer sårbar men också mycket bättre på att använda miljön omkring sig Medan den andra är, ja, i princip osårbar och därför är klädd som en amerikansk flagga i princip. <laughs> ja, ja. Det är väl bara det vita som saknas i den där dräkten. Ja, och lite stjärnor på det verkligen. <laughs> Det blir intressant 2016 och senare när de där två karaktärerna då ställs mot varandra i den filmen som de håller på med. Det är Batman vs. Superman eller om det är tvärtom då, ba Superman vs. Batman. Men ja, jag vet inte om jag ska se fram emot den med obehag eller om jag faktiskt ska se genuint fram emot den. Jag är ju nervös att de har kastat um, Ben Affleck som Batman. Jag um, har lite svårt att se den mannen i rollen. Men, um... Ja, jo. Jag, jag hoppas på att bli positivt överraskad. Inte få mina cyniska åsikter bekräftade. <laughs> och det är ju inte bara det att de har valt snygga vinklar och färger. Utan de har ju även då satt ihop det snyggt med specialeffekterna. Vi har ju bland annat en hel del um, slagsmålscener i mörkret. Just därför att ja, skurkarna är aktiva på natten. Vilken chock. <laughs> och... Um, det, det är också så extremt snyggt men, men absolut snyggast och där är jag helt säker på att du kommer hålla med mig. Det är den här äh, fångtransporten som äh, Jokern och hans män försöker äh, stoppa. Mm. För äh, då har vi ju gatubelysning och liknande men vi har också de här starka kompakta skuggorna. Och väl med bilar och andra fordon som rör sig på vägarna. Och fantastiskt skådespelari och adrenalinpumpande action till tusen. Ja, ja men det är ju sådär, när det går väldigt fort och det händer saker samtidigt. Och då menar jag inte bara att det går fort som i att det är snabba klipp och att folk rör sig hastigt. Utan jag menar just när man är på en väg. Det här är ju ändå någonting som är... Väldigt spännande inom filmvärlden Som är ganska populärt Och man kan alltid förvänta sig av att se Just de här biljaktscenerna Det är ju något som nästan måste finnas med i en film Ungefär mm. Och ibland görs det ju Riktigt tråkigt tyvärr Eller det blir för mycket så att man förstår som ingenting Men ibland så görs det ju Helt fantastiskt rätt verkligen Och det här är ju Ett av de tillfällena när det ser Väldigt bra ut mm. Och man hänger med precis i allt som händer om man får den här adrenalinkicken av det som händer också. Mycket på grund av att det går väldigt fort. Men det går fort på ett bra sätt. Jag får lite känslan av att här ville man bara göra en snygg sekvens. Alltså vi har de här scenerna som hänger ihop för att få hela den här jakten eller attacken. Eller vad man nu vill kalla den. Att få den att se bra ut och få den att vara logisk. Att det som händer där påverkar det som händer där och så vidare och så vidare. Mm vill vi få den att se bra ut och funka i de förhållandena som vi har satt upp. Det vill säga den här världen, den här tiden på dygnet, på den här gatan och så vidare. Och om man då jämför med till exempel den här um, mycket välkända gatuscenen i Matrix Reloaded som designades för att den skulle bli den mest häftiga actionsekvens på en motorväg någonsin. Ja. Och misslyckades fullständigt. Jag vill påstå mm. att det är för att man fokuserade mer på att nu ska vi göra någonting som ska bli det bästa någonsin. Nej, fokusera ja. på att göra det bra så kanske det blir det bästa någonsin därför att du har tänkt mm. igenom allting. Du har inte bara försökt göra det stort. Mm. Det är visst. Och jag skulle säga att den här sekvensen i um, The Dark Knight den um, slår ut Matrix Reloaded's flera gånger om. Det gör den definitivt. nog rum alltså, jag den. Jag har liksom andra favoriter- när det gäller just då- som sagt, scener på vägar- som jag lyfter betydligt högre- än Matrix- som nog inte ens är med på min liksom, topp 5- om jag skulle försöka placera någon <här> sådan. Där misslyckas man ju en hel del. Tyvärr. Väldigt tråkigt. Och det är som sagt som du säger- Därför att man, man har försökt för mycket. För där ville man som sagt verkligen... Man ville ju göra det absolut bästa som har hänt på en väg i en film. Alltså att, att ha det tänket... Alltså den utgångspunkten... Det är ju fel bara där egentligen. Mm. Det finns så mycket som går fel... Bara för att man ska försöka så, så sjukt hårt verkligen. Jo men det är väl för att fokuset blir fel. Istället för att göra en scen som kompletterar din film... Så mycket som möjligt och lyfter den... Så ja. gör du en scen som på något sätt ska vara något eget. Någonting som ska stå ut. Mm. Någonting som ska mm. designas för att vara det bästa utav det slaget någonsin. Och det gör mm. ju att saker händer där som kanske inte riktigt har med filmen att göra. Eller um, gagnar innehållet i resten. Mm. Och vad man mm. än tycker om scenen i The Dark Knight och, och inte håller med oss och säger att ja, men den är väl inte snygg och den är väl inte bra och jag tycker att den är för mörk och så vidare. Mm, Visst mm. det är helt okej, okay. jag tycker att, att den inte är så bra men man kan ju inte förneka att det kompletterar resten av filmen helt perfekt. Scenen i, i då just Matrix Reloaded att den är som en helt egen, jag höll på att säga att den är en helt egen film i sig som man har försökt bygga upp resten av filmen kring därför att man ville verkligen försöka göra någonting helt makalöst och speciellt där. Och så lyckas man inte med det Det ser riktigt bra ut i The Dark Knight Men jag, jag har som favorit När det kommer till de här vägscenerna Fortfarande Transformers 1 Det som händer där när Optimus Prime är på vägen och slåss mot Vad jag tror är en Decepticon som heter Bonecrusher Men citera mig verkligen inte för det Men alltså det är så Sjukt snyggt och det går i slow motion Och det är Åh oh, kul alltså men det är i stora robotar. Jag är ju villig att hålla med dig om att, um, att det är en så oerhört um, häftig scen att se. Jag är ju också ett stort Transformers-fan sedan jag var liksom, liten och sprang i kortbyxor. <laughs> ja. Och jag, jag tycker ju väldigt mycket om att se Michael Bay-filmerna för att det är Transformers i biofilm. <laughs> ja, visst. Sen skulle jag ju aldrig få för mig att påstå att det är bra filmer rent cinematiskt och manusmässigt. Jag, jag tycker bara det är vansinnigt häftigt att se um, de här mm. barndomsfigurerna på vit duk, om man säger så. Ja, ja. Och, och det är ju en av scenerna som faktiskt är, är riktigt häftig att se. Där man nästan är villig att glömma bort att det är Michael Bay som har gjort den. <laughs> Faktiskt, ja den har, det, den har det intrycket på Verkligen just den sen. Men ja, som sagt Det är bara för att Det är en, en leksak Man tyckte väldigt mycket om som barn Och nu får man se leksaken slåss mot en annan leksak ja. Tusen gånger större än vad de var När man själv ja. lekte Visst, och det är inte tecknat utan det ser väldigt ut liksom. Ja, det är häftigt. Men eh, där är faktiskt en sak i den här eh, motorvägsscenen som jag inte är så där jätteförtjust i. Men det är mer en designfråga och smak när det gäller hur man bygger fordon än, eh, än att det är något problem i själva scenen. Mm. och jag ska ärligt säga jag var ju väldigt förtjust i den här nya Batmobilen därför att det var ja, en mindre tank som var byggd för ett speciellt ändamål som han ändrade på och målade svart mm. Mm. visst men om någon anledning från honom då um, idén att den ska sprängas i den här filmen den ska, den ska sättas ur drift mm. helt enkelt okej, okay. mm. visst, det kan ha sin speciella liksom mening att han offrar den där för att målet är viktigare än vad den är. Okej, okay, visst. Men då kan en del av den här bilen av någon oförklarlig anledning då transformeras till någon slags motorcykel mm. som jag inte tycker ser så där jättebra ut ärligt talat. Ah. Den är inte snygg. Jag är villig att förbese den för filmens skull men, men jag kan ändå inte låta bli att slås av tanken att det där var väl inte den bästa designen ni kunde ha hittat på. Den, den är ju inte snygg men den är ju ändå sjukt häftig tycker jag just för vad den klarar av att göra egentligen. För den är ju sanslöst manövrerbar ändå alltså, den ser ju rätt klumpig ut i sitt fula utseende. Men just hur han kan rolla med den och att han rent liksom åker mot en vägg och bara tvärslår runt dessutom mm. är ju ändå rätt häftigt samtidigt som det också är lite grann så här Men var sjutton? Hur gick det där till? Mm. Och som sagt att de har designat någonting som är så pass flexibelt i den här jättestora liksom verkligen tanken Det är ju lite märkligt egentligen om man nu ska liksom hålla på och ifrågasätta mm. Men ja, den är, den är häftig i alla fall. Den är riktigt häftig. Så att jag är väldigt förtjust i motorcykeln av den anledningen. Sen som sagt att den ser ut som liksom en... Jag vet inte vad. Två stycken hjul och två stycken käppar emellan. Det är ju en annan sak. Ja, alltså... Jag, jag förstår varför den är där. Och jag förstår att Batman behöver ett fordon nu när tanken är trasig. Men... Mm, ja, nej... Jag, jag, jag förstår precis vad tanken är och jag håller med dig att det är häftigt att den är väldigt flexibel. Men den har ändå en bock i kanten hos mig, tyvärr. Den har sin plats, men den kunde ha gjorts snyggare om vi säger så. Och då menar jag inte att den skulle vara så estetiskt tilltalande. Jag bara menar att den är för extrem, att den är så oerhört manövrerbar. Den kan göra så mycket fantastiskt. Och det här var bifordonet som var inbyggt i det här andra fordonet. Alltså du förstår ja, kanske visst. att logiken känns lite konstig att äh, mm. varför var inte det här ett separat fordon redan från början? Ja, ju, ja, absolut, speciellt med tanke på hur den här som eller tanken verkligen är byggd, hur bilen är byggd. Den är ju verkligen bara den ska vara robust och kunna klara av att köra lite grann överallt mer eller mindre så att det, det är som Konstigt att just en sån typ av motorcykel då föds från den. Det, det är det ju. Men ja, ja. Vi får väl ha lite bortseende med det. Bara för att eh, den är ju typ häftig. Jo, men det är ju det här när man introducerar någonting som är omöjligt. Som ofta science fiction gör. Att vi, eh, vi har någonting vi måste acceptera att eh, det kanske strider mot vad vi vet är möjligt eller det är teknologi som är så främmande att vi, vi kan inte riktigt förstå den och vi, vi måste då ignorera att det är så överdrivet för filmens skull. Då är ju en tumregel att du måste göra allting så jordat som möjligt runt om för att man ska orka acceptera den där grejen som då sticker upp. Du behöver jorda god science fiction i realism för att balansen ska upprätthållas. Och jag tycker att den här motorcykeln den, den sticker ut lite för mycket och vi får ingen riktigt förklaring. Utan det är bara att ja jo men nu är den trasig så då tar jag två hjul och ett mittstycke och har <laughs> världens bästa motorcykel. Och det är ändå inte den värsta synden när det kommer till så här omöjlig vetenskap. ...i den här filmen... <laughs> Nej, det är det ju verkligen inte... ...det finns ju extremare grejer... ...som man definitivt kan tycka... att he ...fast... Det, ...det är på film... ...och det är Batman universumet... ...och han lever på gadgets... ...så att jag köper väldigt mycket av sånt där... ...rakt av och inte tänker så mycket på det... Just när det kommer till de här tekniska grejerna Däremot så finns det ju andra sådana saker också Som man kan verkligen tycka att Men det, det där kan inte stämma För så är det inte verkligheten. jag verkligheten Bara om man tittar på vapengrejer och sånt där mm. Så finns det ju väldigt mycket att ifrågasätta där också Att det inte finns någon som helst rekyl Till exempel i pumpgevär som det verkar mm. Och att mynningar på, på vapen som avfyras De är tydligen inte varma för fem öre verkligen Utan det, det är bara kula som är varma Eller någonting som går iväg men man, man ska väl inte vara för liksom... Man, man ska inte syna för mycket i sömmarna när det kommer till de här filmerna. Det ska man ju självklart inte göra. Men ibland så hakar man ju så upp ett par saker för att de sticker ut som säkert. är det är ju klart att de ska synas i sömmarna. Men du menar att när man bara ska sitta ner och titta och njuta jo. av en film ska man inte mm, vara mm. för gnällig. Men ja. allting ska ju stå ut med att man kritiserar det. Så ja, är det ju. Mm. Och det är faktiskt i förhållande till vapen som filmens största synd är. Mm. För det är nämligen att äm, vi kommer till en brottsplats och äm, där har avfyrats ett skott som sitter i väggen och då har då Batman en liten handborr så han kan <laughs> borra loss den här ä, tegelstenen <laughs> så att han kan ta den med sig och analysera. Vet du vad? Jag vill villig att köpa det. Batman är välkänd för sitt bälte med alla möjliga sorters ja, verktyg. Absolut, absolut. Han tar då med sig detta här till sin temporära bas, eftersom att äm, härgården inte är uppbyggd nu så har han en, ett liten gömma ute i hamnen. <laughs> liten, ja. Visst tecken där Där han riggar upp med... Jag vet inte vad det ska föreställa- men någon, någon slags jättevapen- som då åker på en, um, på en arm- och som då skjuter in i en tegelsten- för att han ska kunna analysera- mm. vad är det för kula? Eller, ja. Han ska analysera någonting- med det där i alla fall- och då måste han skjuta- sönder flera tegelstenar. Vet du vad? Jag vill ju acceptera det också. Jag förstår det inte riktigt- men för all del. Det är nu vi kommer till synden- för då har han skannat den här tegelstenen han tog från brottsplatsen på något mycket underligt vis. Och kan då se på datorn var de olika skärvorna från den här kulan sitter in i den här tegelstenen. Mm. Vet du vad? Mm. Jag vill ju acceptera det också. Jag är också villig att acceptera att han kan... Digitalt plocka loss de här skärvorna och i datorn och simulera för att få fram vilken kula det är. Ja. ja. Alltså vi pratar en, en datorkraft som, som skulle kräva Enterprise och dess besättning att räkna ut egentligen. Men vad övertrampet är, det är att inte bara kan han simulera en perfekt återspegling av kulan som då har gått sönder in i den här tegelstenen. Han kan även plocka fram ett fingeravtryck från den. Mm. Det är så science fiction ja. att jag inte kan låta bli att sitta och störa mig varje gång jag ser den här scenen. Ja, nej, jag hade helt glömt bort det där nu när jag såg den och när jag först hörde honom säga att han skulle hem och ta ett fingeravtryck, då tänkte jag bara att Okej, okay, vänta nu, seriöst Jag har glömt bort den här scenen Vad var det han skulle göra med den där telestenen egentligen hur ska han... Jag antar att han ska analysera på något vis Hur den har gått sönder Och kunna typ spåra varifrån Jag vet inte vad kommer Och sedan när jag såg då att han började skjuta Med som sagt den här monterade Miniganden eller vad det nu är för ett Supervapen verkligen Som skjuter då ett par olika kulor In i, in i lösa telestenar För att försöka få samma spridning på kulan När den träffar tegelstenen mm. Då tänkte jag att oj jäklar Alltså den här killen går ju långt Alltså hur, hur smart är Bruce egentligen Som kan tänka att ja ja men Om jag monterar upp det här vapnet och så låter jag den ha några skott Då kan jag försöka få Exakt samma spridning på kulan Och, och hur den har gått sönder Och hur den har träffat tegelstenen och sånt där Och så kan jag matcha det och det tyckte jag var ganska häftigt Verkligen och bara ja men bra tänkt där Bruce Men som du säger Sen då bara undrade jag vilket universum jag verkligen befann mig i när han som du säger han kan alltså digitalt skanna av den här kulan och återuppbygga den och dessutom till den perfektionen att han får fram ett fingravtryck som är läsbart så att han kan då se vem det är som har liksom tryckt in den här kulan i det här magasinet och avfyrat den och skjutit den så att den, ah oh, herregud Men det är, det är två saker till som är galna i detta sammanhanget Mm. Och det är att även om jag är beredd att acceptera att någon har fumlat ute på kulspetsen. Det vill säga den biten av ammunition som faktiskt flyger iväg. Mm. Det, det är lite sådär, ja, jo egentligen så plockar man ju i själva patronen eftersom att kulspetsen är ju den biten som åker in först i ett vapen. Eller hur man vill kalla det. Mm. Mm. Så jag tycker det är lite konstigt att han har ett perfekt fingeravtryck. Som inte har förstörts av att kulan då både har träffat och sedan splittrats. Mm. Mm. Det galnaste som förmodligen trumfar hela den här scannings- och hopbyggningsbiten. Det är att Jåkon räknar med att han ska göra det här. <laughs> <laughs> ja, gud ja. För det är ju en, en fälla han ska till. Ja visst. På något sätt så antar jag att joken har väl räknat med att de ska kunna räkna ut. Eller rättare sagt att Batman då ska kunna räkna ut att det är den här byggnaden som de ska till. Så därför kan han sätta upp en fälla där. Sen hoppas jag ju för guds skull verkligen att han inte har räknat med att han kommer exakt att göra så här. För att lista ut att det är på det här viset. För det är ju väldigt väldigt väldigt uppåt väggarna verkligen. Men förutom det här som ändå är rätt så stora tabbar eller um, det är rätt stora saker att försöka svälja som någon slags realism det visuella är extremt snyggt. Bildarbetet mm. är extremt mm. snyggt. Kameravinklarna är extremt mm. snygga. Mm. Ljudet mm. är helt fantastiskt. Musiken kompletterar historien och känslorna och stämningen perfekt. Där är inte mycket att klaga på. Det är som sagt som vi sa redan till en början av det här avsnittet att det här är ju en fantastiskt välproducerad film. Den är jättesmart gjord och den är verkligen verkligen uttänkt i minsta detalj liksom när det gäller både berättelsen men också just det som händer visuellt och det vi får höra. Allting är så enormt bra välproducerat så det är inte konstigt att det här är en så en så bra film som det verkligen är erkänt. Så det är inte mycket att klaga på. Så det är inte. Ja, alltså... Jag förstår ju att folk säger att det här är den bästa superhjältefilmen som har gjorts. Mm. För det är det. Ärligt mm. talat, det är ingen film som är i närheten av att konkurrera. Ärligt talat. Och um, den har ju ett av de högsta betygen på IMDB som jag har sett. Ja, det är rätt. Det är både skrämmande och imponerande verkligen. Med tanke på att filmen nu ändå är sex år gammal. Att den ligger... Där den ligger liksom rent poängmässigt. För det trodde jag inte ändå. Visst den är som sagt fantastiskt bra. Men det här bevisar ju verkligen också att den, den håller liksom åren igenom också. Att den inte tappar en massa betyg som det annars brukar kunna jämna ut sig lite grann. Att, att filmer liksom har väldigt stor genomslagskraft när de just kommer på bio. Det är ju ingenting konstigt. Men sen brukar ju snittet jämnar mm. ut sig men fortfarande så ligger ju den här just nu då på 9,0 i det här inspelningstillfället och det är riktigt häftigt för en sex år gammal film mm. Men ärligt talat, ja, jag tittade på den här idag och um, det kändes inte att den var sex år gammal Nej nej jag fick en chock när jag såg att den faktiskt var så pass gammal när jag började räkna och undrade vars tiden hade sprungit iväg och ville ha tillbaka min ungdom mm. men äh, det är nej den är lika bra gjort idag det är den ju helt klart, det här står sig och vad är det man brukar säga de bästa CGI eller datoreffekterna det är de du inte ens tänker på att de är CGI och datoreffekter nej visst <laughs> men det bör väl bli dags för oss att äh, summera våra tankar Ja, det tycker jag absolut. Jag, jag ska avsluta innan vi påbörjar summeringen. Jag ska avsluta bara med att säga att det var en sak i den här filmen som om jag ska säga något som jag tyckte var konstigt som jag störde mig på nu när jag har varit så himla förlåtande mot väldigt, väldigt mycket här. Men jag tycker bara att det är på tal om den här scenen just med den här biljakten som äger rum. Så förstod jag inte riktigt varför de skulle ha en så himla komisk bifigur med i den scenen för att en av de här polismännen som sitter och kör polisbilarna för det är då en form av transport som det rör sig om. Han sitter och häver ur sig jättemycket sådana här komiska one liners med väldigt flitiga mellanrum verkligen som jag tycker är som så himla... Opassande på något vis bara Jaha, måste du kommentera varenda grej Som händer med någon form av Åh nej eh, nu, nu är det snart liksom Det kukta fläsket stekt Ja, ja, verkligen Alltså det är sådana kommentarer som man kommer med hela tiden där. Alla, alla liksom Situationer som man sätts inför eh, Som är farliga nu inför, eller Under den här biljakten De ska han verkligen ha någon form av Rolig kommentar på som har med själva händelsen att göra Och nu bara för det så Kommer jag inte på någon av alla de här sakerna Som man har sa men samtidigt är jag glad för det Så behöver jag inte hålla på och grubbla över det när jag ska ligga och sova <laughs> Utan kan faktiskt tänka på att det var En väldigt bra film överlag det är ju ganska vanligt när det är amerikansk film om de har någon som ska säga någonting men de inte riktigt vet vad. Då slänger man in någon av alla de här klyschiga one-linersen bara för att, mm. ja men nu låter det väl kvickt? Ja. <laughs> nej. <laughs> nej, nej det, det var bara väldigt opassande verkligen Speciellt när det skulle komma så många gånger efter varandra. Det var som en sak att han sa det. Första gången han sa någonting kul så finns jag väl till. Men sen när, när det hände en gång till och en gång till är det samma person, dessutom som aldrig syns i övrigt. Så kristat mm. För mycket av det goda helt enkelt. Ja. Men om jag ska säga så här. Detta här är en film jag mer än gärna ser om. Även om jag kan behöva några månaders mellanrum mellan sittningarna för... Um, det är en väldigt hektisk handling. Och en väldigt tung sådan. Så man, man mm. behöver lite tid att smälta det mellan sittningarna. Men den är lika imponerande idag som den var första gången jag såg den. Jag sugs lika mycket in idag. Och det är lika adrenalinframkallande Även om jag vet precis vad som kommer att hända. För jag, jag sugs så in i handlingen. Och det är... Den bästa superhjältefilmen som har gjorts till dagens datum. Där finns några som ligger tätt efter men den har fortfarande ett försprång på många plan. Den är visuellt snygg, den är väldigt välskriven, den är välkoreograferad, den är välskådespelad. Den har tabbar, den har brister, den är inte perfekt men på något sätt är det det som gör den perfekt hur ologiskt det än kan låta. Men den fulländas på något sätt i sin imperfektion. Ja, jag, jag kan bara instämma verkligen i allt du säger om just det som är så himla positivt med den här filmen. Som sagt, den är jätteväl skriven, den är riktigt bra rekryterad. Det som händer på duken, både vad gäller just berättelse, intriger... Det visuella, allting i den här filmen stämmer så himla rätt Så att som sagt, det är som du säger verkligen Det är till dato den bästa superhjältefilmen För den är så enormt mäktig att se än idag Och lämnar ett stort intryck efter sig verkligen Även när man har sett om den när man redan vet hur allting ska gå i den Helt klart en, en tung film, det är det ja. Jag kan också tycka att det kan vara jobbigt att se den kanske två gånger på rad både för att den är då två och en halv timme lång ungefär men också på grund av allt som händer i den. Men det är inte negativt ändå utan som sagt det är så himla häftigt allting i den här filmen och prestationerna de är så enormt höga också så att ja, det är fantastiskt verkligen kul att, att ha fått se den här filmen på den stora vita duken och få vara med om liksom hela Christopher Nolans vad som man kallar det för episka filmserieproduktion som han har gjort här som verkligen toppar med just den här filmen mm. suverän film, jag förstår inte varför man inte skulle ha sett den för det finns ingen anledning till det och är man då en sån som är orolig för att ja, men filmen har fått så himla mycket hype. Jag, jag vågar inte se den för jag tror inte att den kan vara så bra alltså den kommer att vara så bra så är det bara... <laughs> Jo, men det är många som tar en filmer för en tramsfilmer. Det, mm. det finns inget allvar i en film- där någon springer runt med en mantel- och klubban är skurkar. Ja, visst. Jo, det här är definitionen- av att en sådan film är seriös- och går att ta på allvar. Mm. För om det är att han springer runt- och har en mask- och mantel som du hänger upp dig på- då har du missat hela poängen med både Batman och varför um, han känner att han behöver ha det. Ja och med det sagt så är det väl dags att lämna Gotham än en gång för just det här året. Ja och det är lite vemodigt men um, vi ska ju faktiskt resa till en annan amerikansk storstad istället. Ja, Jo då, jag ser fram emot vad vi ska hitta för någonting där också Det, mm. det kommer också bli väldigt väldigt roligt och spännande Och väldigt explosivt, på flera sätt <laughs> <laughs> För vi vill verkligen starta det här året starkt Det här ska bli mumsigt att sätta tänderna i, för det var ett ja. tag sedan <laughs> det, det var ännu länge sedan när jag såg The Dark Knight senast Så det ska, det ska bli riktigt kul verkligen men tills dess så är det dags för oss att tacka för oss, ge oss av ut i vardagen och försöka hitta lite tid att sjunka ner i tv-soffan igen och njuta av nästa film tills vi ses här igen. Det känns skönt att vara på plats igen och vi tackar alla våra lyssnare som tålmodigt väntat på det här avsnittet av Eskapisterna under vår ledighet men nu är vi på plats. Och nu sätter vi fart. Verkligen. Men tills vi ses nästa vecka så tackar vi så mycket för oss. Jag heter Danny Arling. Och jag är Thomas Engström. Det här är Eskapisterna.